Siraatul Mustaqim, Siraatul Najihin, Tadhir, Majidun, Tadhir, Muabbidin. Kami, Kuni Masafah wa Da'ir Qadan, wa إلى القدر مهما غلبتك ماء نهار هذه الوراء خير البشار خدمة صفا ودعي القدر ودعي الأمور إلى القدر قالوا نغلبك كما آمنار هذير وراخر البشار إن الأمور جرى منها غلنون على الله الاغر سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا مِنْ غَيْرِ ابْدَاءٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ وَعِزَّتُهُ وغنان زمانا واستريه من الله للدرق الظفان ورجع إلى الله إذا ما لا خطب أو أسر وَنِعْمَ الْبَادِ مِنْ مَهْمَتِين فَصَبِرْ لَنَا فِي مَا صَابَا مَنْ قَوْمٌ مِنَ الْبَالِ الْمُنْقِذِ مُدَاوِيَ وإلى خسسنا بنعمتهم فاشكر معنا قد شاكها لله رب العالمين ا المزيد كما ذكر وعمل نفسك صالحا ننجو به من كل شر وتف il huda sana wa bil janna haddaril mustaghir daril taqaddaril alim daril karama wan nadar ذا رب اتلينا من جانب يفج الكحابا ثم تؤتي الغالين ولعن يومك قد حار يا رب انبا يا من درا واهيم الدرج يا ربنا فاستر وانسى ام حينا اكرم من شتى يا ربنا وعند إلينا أنت أحسن من ناظر يا ربنا وقت لنا بالخير إنحان السفر ثم الصلاة على الأصول خير بريه من Nabi Nalqumah, Nai Masabihul Qur'an, Wa Aliya Ashabi, Wa Ta'bi'ilmah Al A'far. ما هابدنا سما توبيل عمر في المعنبر ما هابدنا سما توبيل في المعمر في الساحر أغرر مدد مرق الحمى فوق الغسول من الشجاة Allahul Rahmanul Rahim. Rosyidillah wa ankom. Dan kitab al-Manhaj Sawi, terjemah oleh Syaikhul Tariqah Sade Al Aba' Alawi, tulisan Alimul Alamah Al Muhajj Al Dha'i, Allah Alhabib Zain bin Ibrahim bin Sumeid. Nafah anAllahuhu bihi, biulumhi, wa asrarhi fi al-Dara'in. Amin. Bukadimah fi makanatil Adab. Al asal fi al adab, wa ahmiahu jawabnya, sallallahu alaihi wasallam. Adabni Rabb, faahsana taadib. Kata syair, kunibnaman shi ta waktu sed adaban, yugni ka mahmuduh, yugni ka mahmuduh, anin nasbi. Inna al fatam, nyalah ha, ana dal, is al fatam, nyalakana قال ابن المبارك رحمه الله نحن الى غليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم وقال رضي الله عنه من تهاون بالاداب عوجب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوجب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوجب بحرمان المعرفه Wahai Syeikh Ali Abu Ali Ad-Dagha, radhiyallahu anhu, terkutuk Adab, yujibut turd. Fman asal Adab alal bisaat, rudda ilal bab, wman asal Adab alal bab, rudda ilasiyatid jawab. Intahadakarat dalikah, fi nashr almahasin. Kata beberapa di antaranya, "Ya Bunaya, laan tta laan tta'alam baban min al-ada'bi. Ahabu ilai min anta tta'alam sab'ina baban min abwa bil-ilm. Intaha." Dan Imam Shafii, r.a, berkata, "Kata kepada Malik, r.a, 'Ya Muhammad, ajal ilmaka melhan, wa adabka dqiqaan.'" Dan kata Abdul Rahman binul Qasim, "Saya melayani Imam Malik, r.a, selama dua Fakana minha sanaatan fil ilmi, fthamnia, aisharta sanaatan fil taulim al adab, fyaletni jatul muddat kulla adab. Qulah, ida jama' al maulim tlah tan tama' al nigma biha' al mtaallim al sabr, al tawazu, al husn al khulb, fida jama' al mtaallim tlah tan tama' al nigma Rukiyyah an Abu Yazid al Bustami, rahimahullah, bahwa dia pergi ke sana untuk mengunjungi seorang pria yang disebut sebagai Salih, dan menunggunya di masjid. Dia memanggil pria itu dan memanggilnya untuk berbicara di masjid, yaitu di dalam masjid dari luar. Dia kembali ke Shah, الرحيم رضي الله عنكم ولا شيء خير ما لاي فر الرحيم الله ونفعنا به وبعلومي بالدارين امين ألفان الاول في اداب العالم قال سيد القطب عبد الله بن علوي الحداد نفع الله نفع الله به من تامل احوال صحابتي وتوقفهم في الامور ان ما يعني عرف ان اعرف ادب Wafah mayin bagi ayus tak tera minhu mina ilmi wasta sekala minhu wama yudharah wama yuktamuk wama yuktamum. Untuk apa? LAmiusaluh al Rasul sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallama anirajuli ashshadi di bayad syab. Manhuwa? Wamin ayna jaa hatta ibtada binafsihi yahkihi li Umar li li Umar bade muda. Wiyurafu min dalika kepada waktu ini, wajahnya akbaran min غير سؤال. Bagaimana mesaluhan lmarati alati talabat an yuqam alaiha حد الزنا. Bagi raja alati ataham. Wahal hua biqobin atau birudan minha. Wnahmi dalika indah min tadbid min tadbid al faad. Wakala rad ya Allah anhu la لذات العلم حتى يهذب حتى يهذب نفسه واخلاقه ويستقيم على الكتاب والسنه ويرمي بالرياسات تحت قدمه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى Robbisyana santri Mesir Liamli wal orang datang Malaysia apa kau kau ni alhamdulillah malam hari ini kita sedikit berusaha makan sebisa Al-Faqir Ini sini masalah, masalah adab bagi al alim wal muta'allim bagi orang yang alim maupun yang masih belajar menjadi alim di sini dikatakan mukaddimah fi makanatil adab dimulai oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Suniq rahimahullahu wa hafizahullahu wa na'ana bihi wa bi'ulumi fid awal fi makanatil adab di dalam pembahasan adab al aslu fil adab wa ahamma wa ahammiyatuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam Al-Aslu atau dalil Di dalam adab sesungguhnya wa Dan pentingnya adab Ini adalah dari Sabda Nabi SAW Adabani Rabbi Fa'ahsana ta'dibi Tuhanku sendiri Yang mendidikku kata Nabi Muhammad SAW Fa'ahsana ta'dibi Maka Tuhanku mendidikku Dengan didikan yang sangat-sangat bagus Kala Syair Syair juga pernah berkata Jadilah engkau anaknya siapapun tapi ingat iktishad adab dan yunika mahmuduhu nasab tapi ingat tetap carilah adab di mana bagusnya adab akan mencukupimu daripada nasab yang baik innal fata man za laisal fata man karena pemuda sebenarnya ini siapa adalah orang yang membanggakan dirinya sendiri Artinya dia punya kelebihan kebaikan sendiri, bukan lai salfata mankualakan abi, bukan pemuda yang sebenarnya sejati adalah orang yang bilang ayahku punya kebaikan seperti ini seperti ini. Kalau ibnu Al Mu'barak Rahimahullah, ibnu Al Mu'barak, abdullah ibnu Al Mu'barak Rahimahullah pernah mengatakan, nah nu kali len ilah kali adab ah waj mina ilah gajir mina lelem. Kami ini lebih butuh sedikitnya adab daripada Banyaknya ilmu tapi tidak ada adabnya sama sekali. Wakil Rasulullah Anhu dan beliau juga mengatakan mantahwanabil adab, hukibah birmanisunan. Orang yang meramalkan menggampangkan adab, tidak memperhatikan adab, maka dia diseksa oleh Allah Subhanahuwataala. Dia tidak diberi kesempatan untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi. Wan tahawab, wan Sunan berlanjut. Ketika orang seperti itu berlanjut, ketika tidak mengerjakan sunnah, menggambarkan sunnah, oh ghibah bhermanil faraid, dia akan dicegah sama Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal-hal yang wajib fardu. Wan tahawan abil faraid, oh ghibah bhermanil ma'rifah. Orang yang tahawun menggambarkan faraid, maka dia akan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicegah dari mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka an Abu Ali at-Taqqa karim radhiyallahu adab yujbutu Tidak beradab sama sekali ini Yujibutarda bisa menyebabkan orang itu diusir dari satu rumah begitu mungkin. Wa man adab 'ala al ruda ila bab Orang yang sudah masuk di karpet tapi dia masih suul adab ruda ila bab diusir di pintunya. Wa man adab 'ala bab ruda ila siyasah Orang yang masih di pintu tapi dia sudah suul adab maka ruda ila siyasah ad-dawab dia disuruh ke Tempatnya atau etikanya orang apa namanya hewan ternak begitu tempat kambing begitu. Baca Quran Ali Qafina Syarifahasin. Kalabadun lebihnya bunyia. Sebagian para ulama mengatakan kepada putranya ya bunaya wahai putraku la'anta ta'allama baban minal adab habu ilayya min anta sab'ina baban min ilm sungguh kamu ini belajar satu bab adab ini lebih aku senangi aku cintai daripada kamu belajar tujuh bab masalah bab ilmu tapi kamu tidak mempelajari adab wa Waka intaha wa kana iman asy-syafi'i rahimahullah yaqul kana li manik rahimahullah ya muhammad Normal mengatakan kepada Imam Syafi'i ya Muhammad ibn Idris Syafi'i ij'al ij'al ilmakaamilan wa adabaka dagikon jadikanlah ilmunu ini sebagai garam dan adabmu sebagai tepungnya, artinya jadikannya ilmumu ini lebih sedikit daripada adabmu, ketika ilmumu banyak maka adabmu harus lebih banyak seperti itu, agar rasanya tidak enak, karena ketika makanan melehnya garamnya lebih banyak daripada dagingnya maka rasanya bukan rasa daging tapi rasa garam gitu wakal Abdurrahman Ibn Qasim dan Abdurrahman Ibn Qasim mengatakan khadam tul imam malikan radiyallahu anhu ishrina sana aku pernah berkhidmah melayani umar malik radhiyallahu anhu malik bin anas selama 20 tahun fakana min hasanatan minna sehingga 2 tahun di dari 20 tahun tadi aku gunakan untuk ilm dan 18 tahun aku gunakan untuk belajar adab Fayalaitani jaalul mudah kaulah adaban. Tapi seandainya, seandainya aku jadikan semuanya untuk adab, artinya dipenuhi dengan adab, tidak hanya ilmu saja, maka aku berharap seperti itu. Kila dikatakan juga, Idras jam al salah. Apabila seorang pengajar ini sudah mengumpulkan tiga hal ini, maka enak sudah santrinya. Yang pertama sabar, tawadu, kemudian bagus akhlaknya. Begitu pula ketika santri ini mengumpulkan tiga hal ini maka pengajarnya sudah ngaman ini yaitu akal akalnya dipakai al-adab adabnya juga husnul fahmi pemahaman yang bagusnya juga dipakai. Intaha minal ahya. Begitu pula apa dikutip dari ahya. Ada satu hikayah diceritakan di, dari Abu Yazid al-Bustami rahimallahu ketika beliau suatu kali ini pentingnya adab ketika beliau suatu kali ingin ziarah ke satu orang satu orang begitu yang Yuskar bis sholah dia terkenal orang baik terkenal orang baik mau diziarahi sama abu yazid al-buslami maka beliau fa'antazarahu fi masjid ditunggu di masjid wakharajar rajul akhirnya keluar tadi yang ditunggu-tunggu tapi fa'alqa nukhamah mahfil masjid beliau rajul uh, tadi yang ditunggu-tunggu meludah begitu ya nukhamah itu apa parang dan meludah di masjid maksudnya waji dari himin kharij di luar masjid jadi masjid e, tembok masjid tapi dari luar diludahi maka faraj asy-syekh wala bihi maka syekh Abu Yazid al bustami enggak jadi -ji, ziarah kepada beliau akhirnya pulang maka la yumanu ala asrarlillah man la yuhafidz ala adab syar'i tidak akan diberi amanah untuk asrarani Allah Subhanahu orang yang tidak menjaga adab-adab syariat Kemudian dilanjutkan al-fasulul awal Fi adabil al alim Pertama, membahas orang yang alim Fasul pertama Qala si minal Abdullah bin Alawi al-Hadad Nafa ma bih. Manta ammala ahwala sahabah Mangkudub Abdullah bin Alawi al-Hadad Mengatakan bahawa orang yang mengangan-angan teng menberdalam ahwalus sahabat keadaan hal ihwal sahabat dan bagaimana mereka meninggalkan hal-hal yang tidak penting kita pelajari seperti ini maka kita akan tahu arafah adab rijal wa adab al ilm kita akan tahu bagaimana adabnya para wali-wali para, wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana adabnya ilmu dan bagaimana bagaimana adabnya para imam-imam dan kita akan tahu juga dengan mempelajari Sirah mereka mayam bagi ayustakar minal elem, wajustakol laminu, wajudhar, wajudam. Apa yang harusnya diperbanyak ilmu, apa yang harusnya tidak diperbanyak dari ilmu, apa yang harusnya ditampilkan dan apa yang harusnya tidak ditampilkan. Maka unsur bagaimana lihatlah bagaimana para sahabat ini kita pelajari para sahabat. Mereka tidak menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa mengenai laki-laki yang syadi dibayar disiap ketika datang kepada Nabi Hadis Hadis Jibril itu mereka tidak menanyakan siapa tadi yang datang dengan memakai baju putih dan pakaiannya semuanya putih. Tidak menanyakan manwa Munainajah siapa tadi Munainajah dari mana datangnya. Tidak menanyakan kepada Nabi. Hatap tada Abi Nafsihi yahki Hili Omar baktamudha. Sampai Nabi Muhammad SAW menceritakan menceritakan kepada Sayyidina Omar setelah beberapa waktu. Maka diketahui dari sini mereka tidak menanyakan. Diketahui dari sini mereka faham para sahabat ini faham apa yang manul ehbar anisya ko bela waktu, apa yang harus ditanyakan dan apa yang harus tidak ditanyakan. Wa ida jah ahlul ahbar mina yusual. Kalau sudah datang waktunya maka Nabi Muhammad SAW akan memberi kabar tanpa ada pertanyaan. Dan bagaimana para sahabat ini tidak menanyakan tentang siapa? Siapa nama, siapa orangnya? Di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu menceritakan hadis tentang seorang perempuan yang menginginkan dihajzina. Para sahabat tidak menanyakan siapa itu Nabi, siapa orangnya, siapa perempuan itu. Wa annar rajuli allazi ataha. Dan siapa yang berbuat dengan seperti itu dengan perempuan ini? Wa hal huwa biqasbin aw biritan minha? Ini gosab artinya dewasa harga diri begitu diperkosa atau biritan minha atau sukarela ini. Wan biddalik tidak ditanyakan semua oleh para sahabat. Artinya para sahabat faham bahwa hal-hal yang perlu ditanyakan mana dan tidak perlu ditanyakan yang mana. Nah, kalau kita pelajari syarh mereka kita akan faham bagaimana apa yang harus kita perbuat ketika kita Uh, mengalami hal-hal yang seperti ini. Intahan Ibnu Tabi'atul Fu'at. Wa qala radhiyallahu 'alim ladzatal ilmi hatta yuhadhziba nafsahu wa akhlaqahu. Orang alim ini, orang yang punya ilmu tidak akan mendapati, tidak akan menikmati nikmatnya ilmu sampai dia mendidik jiwa dan akhlaknya. Dididik jiwanya dan akhlaknya. Wa yastaqim 'ala al dan dia istiqamah untuk tetap di jalan Alkitab kitab Al-Qur'an was al sunnah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarnya birlya birlia sah dah dagadami dan dia buang itu kepemimpinan kepolitikan di bawah telapak kakinya tidak menyinggung sana tidak menyinggung sini masalah politik begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah wa al khalil rasulullah الإنصاف فمن أعدب الإنصاف قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله من بركة العلم وآدبي الإنصاف وقال الإمام مالك رحمه الله ما في زماننا أقل من الإنصاف قال الدميري هذا في زمان مالك فكيف بهذا الزمان أي وما بعده الذي هلك فيه كل هالك ومن أمثلة الإنصاف أن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبهت ونبهته على الحق وهو في خطبته على ملأ من الناس فقال إمرأة, فقال امرأة أصابت وأخطأ رجل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 فمن أدابه أن يقول لا أدري أو الله أعلم إذا سئل أما لا يعلم فقد روى في الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله على عن الَّمُ ثلاثة كتاب ناتٍ وسنة ماضية ولا أدري قال علماء الدين أن رحمه الله من علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم Wa berkala Ibn Mas'uddin radiyallahu anhu Ya ayuhal-naas Man alima şey'an faliakul bih Wa man lam ya'alam faliakul Allah u'alam Fa inna minal ilmi an ya'kula Lama la ya'lamu Allah Kata Allah untuk Nabi SAW, "Keluarkan dari mereka yang bertanya kepada-Nya tentang harta, dan aku bukan dari orang yang berkeliru." Kemudian Imam Al Nawawi berkata, "Saya tahu bahawa para pemahami berpendapat bahawa perkataan Al-‘Alimi tidak diketahui, tidak ada yang meminta penjelasan daripadanya, tetapi ia adalah dalil bagi saya قال يا سادات على قولي لا ادري على تقواه وانه لا يجازف في فدواه اندهام مقدمه دي شرح المحذب قال سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب بن جرم الله ثلاث مرات قالوا وما ذاك يا أمير المؤمنين قال أن يسأل الرجل عما لا يعلمه فيقول الله أعلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما جند العالم لا أدري ولباب هذا واسع عن كبار الصحابة والتابعين فكيف بغيرهم Kemudian dilanjutkan bahwa termasuk adabnya orang alim adalah al-insaf. Al-insaf ini artinya adalah menerima kebenaran, mau menerima kebenaran. Orang yang sudah alim tetap harus men mau menerima kebenaran. Qulun adabi al-insaf, termasuk adabnya orang alim adalah mau mau menerima kebenaran atau bijak begitu. Karena Imam Ibnu Abdil Barni dia mengatakan membarkatin ilmu adab al insaf termasuk berkahnya ilmu dan adabnya ilmu adalah al insaf yakni menerima kebenaran. Mana kalau ilmu Malik rahimahullah atau bijak maafi zamanina agol minal insaf tidak ada yang lebih sedikit di zaman kami kita sekarang ini daripada insaf. Artinya insaf ini paling sedikit sekarang, paling jarang orang insaf. Kalad damiri haza fi zamanina Malik. Maka Imam Damiri mengatakan ini Imam Malik mengatakan dulu di zamannya fakih fahihah dari zaman maka bagaimana dengan orang masa sekarang wana ma ba'dahu allahih halakafihikululhalik di mana setiap orang yang celaka akan celaka wamin aminul insaf termasuk gambarannya adalah pernah suatu contohnya adalah pernah suatu saat ada perempuan menyanggah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar sedang khotbah begitu disanggah sama perempuan. Wa anbahathu Terus diperingatkan yang benar itu mana? Sayyidina Umar diperingatkan sama perempuan. Wa huwa fi khutbatihi Padahal saat itu Sayyidina Umar sedang khotbah dan dihalayak ramai. Qala imra'atun ashabat wa akhta rajulun maka yang dikatakan sayyidina Umar benar perempuan ini dan salah laki-laki artinya benar apa yang dikatakan perempuan dan saya salah mau menerima kebenaran wa sa'ana rajulun pernah suatu saat sayyidina Ali ditanya satu orang satu orang bertanya kepada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali menjawab, fakola maka yang tanya malah bilang, lain sekali kembali, bukan seperti ini, bukan seperti ini, walakin kagawa kagha, tapi yang benar itu malah seperti ini, seperti ini. Ternyata dijawab sendiri begitu. Fakola asysholawak toh, memang benar, kamu benar. Walak toh dan aku yang salah. Wa faukakul lidz almin, alim, pasti di atas orang yang punya ilmu ada orang yang lebih punya ilmu lagi. Intahan, walau minat lah Kemudian kau lula adri Allahu Au Allahu Alam. Ucapan la adri aku tidak tahu atau ucapan a, Allah yang lebih tahu. Termasuk adanya orang alim adalah mengucapkan aku tidak tahu La adri atau Allahu Alam. Irahuilah ammalai alam. Jika memang dia ditanya dari hal yang tidak dia ketahui. Pernah diriwayatkan dari satu asar dari Syekhina Abdullah bin Omar begitu radhiyallahu anhuma al-ilmu salasan ilmiya ini ada tiga yang pertama kitabun nabi kitabullah al-Qur'an wasunnatun madiyah yakni sunah Nabi Muhammad SAW alaihi wala adri atau hadis nabi wala adri dan ucapan la adri wanun imam muhyiddin an-nawawi rahimahullah min al-ilmi al termasuk ilmunya orang alim adalah dia mengatakan di dalam hal yang dia tidak ketahui masalah yang tidak ketahui, la alam aku tidak tahu, awalahu alam. Wakala ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya ayuhan nas wahai para manusia, man alima syai'an faliyakul be orang yang memang tahu satu masalah, yang hendaknya dia katakan, dia tampilkan. Tapi orang yang tidak tahu, tidak menahu apa masalah ini jawabannya, maka hendaknya dia mengatakan Allahu A'lam, dibahas dengan anak-anak tausus begitu. Fainaminal ilm al ayakul lima layaklam karena termasuk ilm adalah dia mengatakan matakan terhadap apa yang tidak dia ketahui Allah waalaikum kalau Allah hulinebihi Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan, berfirman Kepada nabinya Kulma as'alukum alaihi min azir wa ma'ana minal mutagallifin Katakanlah Sayyidina Muhammad Bahim Muhammad, Aku tidak meminta apapun dari Ajar, dari ujrah Dan aku, katakanlah aku bukan orang-orang Yang memaksa, bukan orang-orang yang Memaksakan diri, artinya ketika orang Tidak tahu, dalam hari ini Ya jangan mengatakan Berfatwa, begitu Sungguh al-Imam An-Nawawi 'alam ketahuilah bahwa yang diyakini oleh orang-orang yang tahqiq di dalam ilmunya adalah ucapan 'alim la adri. La yang diyakini oleh orang-orang yang mapan di dalam ilm yang diyakini mengenai ucapan la adri, ucapan la adri ini la yaddu manzilatahu. Ucapan ini kata-kata katanya orang 'alim tidak akan menurunkan manzilahnya. Tidak akan menurunkan kedudukannya. Bila bilang aderi, uh, nanti khawatirnya orang-orang memandang, oh, tidak tahu, tidak faham ini ulamanya. Layalau manzilatoh. Katanya para ulama, ucapan ini tidak akan menurunkan derajatnya. Baluwa dalilun Allah yang memahalihi watakwa huwa kamil ma'arifati. Bahkan ini dalil yang menunjukkan bahwa akungnya mahalihi mahal tempatnya dia, takwanya dia, dan kesempurnaan Ma'rifahnya dia, pengetahuannya dia ilmunya dia. Di anam utama kena yaitu ruh adam ma'rifat Karena begini orang yang sudah mapan ilmunya, faham hal yang banyak, tidak akan membahayakan dia. Dia tidak tahu beberapa masalah saja, beberapa masalah dia tidak tahu, hanya beberapa masalah ini tidak layak dulu, ada memaafati, tidak apa apa seperti ini. Beda dengan orang yang bodoh. Balsey sudah lu alaikumu mina adri ala takkuwahu. Bahkan ini menunjukkan atas ketakwaannya dia dan dia tidak mengambil resiko di dalam fatwa-fatwa seperti itu. Film ini buka di mati Sayyidina Amir Al-Mu'minin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah Wa berdaha ala kabidi Alangkah ademnya hatiku ini Diulangi salah sama raj Alangkah ademnya hatiku ini Alangkah ademnya hatiku Maka Amirun Apa itu Amir Al-Mu'minin Ayus ala rajul amalai alam Fayakulu Allahu aklam ketika seseorang ditanya apa yang dia diketahui dia mengatakan Allahu Aklam katanya Amir Hamzah mungkin akdem hatiku kalau gini tidak ada yang fatwa yang ngawur ngawur begitu wa nimni Abbas radhiyallahu anhu najunatul alim la adri tamengnya orang alim adalah ucapan la adri Walbāmu fihaḍa wasiun anbibāl shuhabat tabiin fakāif abu warim ini kata-kata lā adri yang kita bahas tadi yang diucapkan oleh para shuhabat para tabiin maka bagaimana keadaan orang-orang setelahnya harusnya lebih berani mengucapkan lā adri daripada berfatwa yang tidak tahu kita. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آدابه التورع عن الفضياء.روينا أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدرجت عشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي روايات ما من أحد يحدث بحديث إلا وبدأ أن أخوه كفه إياه ولا يستفتأ أن شيئا إلا وبدأ أن أخاه كفه الفضياء.وأبن مسعود وأبن عباس رضي الله عنهم من أفضى أن Alfarhu majnoon. Wakanal Imam Malik Rahimahullah. Dia kau. Man ajaib bagi masalah ini. Dia yang bagi kabel jawab. Ayu Allah Nabsahu Al Jannah wa al Nahr. Wa kifah khalasuh. Sumpah yujib. Wagal radiyallahu anhu. Ma afteytu hatta Shahih Jali zbaguna. Ani ahlu. Nidalik indah. Min mukdimat syahin muhdab. Kau Zaidan Imam Al Alamah Al Wajih Abdullah bin Husain. Fi, fi mukaddima di kitabnya mala bil ikad, walidakaril muawaju bimawardaan almuhtarfi kaulih ajraukum al-fatwa, ajraukum al-nar. Falidam alahwal salaf salih, min aswahbah wa tabi'in, waman ba'dhum min ulama al-din, wa tahriyahum fil-fatwa ma alamkin, ma alam. Kaniati agdamihim fil-ulum, kuwat istiadhihim, wabukdhim anil-hawa. Hatta ruh ya an ibni anil-imam Wa huwa min ajali ulamai salafu salih Annahu ajaba ala arba'i masailah Minnahwi arba'ina masalah Kala fil bawaqi Allahu a'lam oh. Bismillahirrahmanirrahim Raduallahu anikum Wa kala raduallahu anuh atrafuhu anid dunia wa min adab al-alim ayakuna shariifan nafsi murtafi al-jabab al-jababirati wa abnai al-dunia qala bin Mas'udin law anna ahl al-ilmi sanul sanul ilma wawadau inda ahlih sadu bihi ahla zamanihim walakin badaluhu li ahli dunia liyanaluhu min duniahum fahanu ala ahliha fa ila ذalika al-fakihul jurjani rahimah الله حيث قال شعرا ولم ولم Abdil dalam hidupan ilmu, mohjati, untuk melayani siapa pun yang memerlukan, tetapi untuk melayani siapa yang saya sukai dengan hati dan saya mendapat keuntungan dari itu. Jika kita mengikuti kejahilan, kita akan menjadi terhina. Walaupun ahli ilmu menghormatinya, mereka tidak menghormatinya. Mereka menghina mereka dalam segala hal, ولكن اهانو فهانو ودنسوا ومهيوا بالادماء حتى تجهما نعم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ولسنا لامام علي بن محمد الحلابشي رحمه الله و رحمنا و رحمنا به نضمن ان حست ان حست علما فتخذ حرفه تصون ما الوجه لا يبذل ولا تشنه ان ترى سائلا فشان اهل العلم ان يساله وان ربيعه الراي رحمه الله قال لا ينبغي لاحد عنده عبد الله بن سلام رجل الله عنه من أرباب العلم قال الذين يعملون قال فما ين العلم من صدور العلماء قال الطم قال الطمع وقال وقال حسان البصري رحمه الله عكبة العلماء موت القلوب فموت القلوب يطلب الدنيا بعمل الآخرة وقال عبد الله بن بارق رحمه الله من حمل القرآن ثم ما من حمل القرآن ثم ما يقول به ke dunia, fakad tak ada. Tumpa mala. Tumpa mala di gelbhi. Ke dunia, fakad tak ada ayat Allah azza wa jal. Gaidah, galsufian bin Yaina. Bela gana bin Abbas. Anu, dia. Lau anah mna tul Quran, ahu dia. Bahkum, apa yang bagi li li ahabkum Allah. Walakin taulabu bi dunia, faabgukum Allah. Wahanu, ala nasi antah. Ngarimah bin Ghazali. Anu, ala alimah. Aladhi al jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi Allahu da'ala anku, buala Rodi Allahu anhu. At-tawadhu, min adabhi ayat-tawadhu fi sirrihi wa'ala niyatihi, wiyahdar wa zama'niyasihi. Wan Ayub as-Sakhtiyani, rahimahullah, kata, ymbagi lil alimi ayataturaba'ala rasihidawadu'anillahi azza wa jalla. Wagnil Fudail bin Iyad, rahimahullah, inna Allaha yubhi lil alim al mawadu' wa yubhi dil alim al jabbar. Fman dawadu' alillahi azza wa jalla walrasahul قال الامام النووي رحمه الله وقد غنا كثيرنا من السلف يستفيدون من فسبطاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا الا الا اوبين ابن كعب بن رضي الله عنه وقال امر الامر لله ان اقرا عليك فستون فستون باطل علماء من ذلك فوائد منها بيان تباعد وان الفاضله لا يمتن من القراءه على المفضلي انتهى قال الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر رفع به كان الاخ Hirun Rahimahullahu Ta'ala Yatal Yatal ammadu. يتلمذ لكل يتلمذ يتلمذ لكل من وجده مساويا له او ادنى منه في اي بلد كان فلم يظهر نفسه بدعاوى الخلق ولا ولا تذكيرهم الا اذا لم يجد من من يقوم من يقوم بذلك مبالغه في العمولي مبالغه في العمولي وكان في بعض البلدان اذا راى من يدعي المعرفه نكش نكش Kitabahu, bapa berkata kepadanya, "Saya akan وحصل النفع له فليغير بشوائب راده وتهذيب نفسه لانه من تكبر على الناس وطلب منهم المجيء الى عنده الى عنده والقراءه عليه لم يحصل له ولا منهم انتفاء وقال سعيد بن وقال سعيد بن جبير سيظل الرجل عالما ما, ما تعلم فاذا ترك التعلم ولد انه قد استغنى وقتف بما عنده فهو أجهل ما يكون آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم كل رضي الله تعالى عن كلت ومن اثناء Muhammad ibn Zain ibn Sumaitin radiyallahu anhu anna man qahara nafsahu wa qabila alhaqamin manja'abihi fakad tawadu alil haqqi wa ansaf wa hadihi sifatu talibi as-sadiki yakbalul faidata mimman kanat wa aina makanat wa inda man kanat wala yajalul faidata almatlubata al waqfan ala ahadin minan nasi duna ahadin wal yagdanin notafsil alfado ini wa yatatallabul الى الله عز وجل قال الله عز وجل واتقوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون والفلاح هو النجاح والنجاح وهو الحصول على ما مر من المطالب والرغائب والحكمه دله المؤمنين والتوفيق بيد الله والهداه هدا الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له انتهى وكلا بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال نفع الله به التواضع سجية وهبة يخص الله يخص الله بها من يحب من عباده وإذا صور هذا حتى مع العصاه والفسق والفجار بل مع الدواب والجمادات بل مع الكفار وتعرف ذلك من سيرات المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطابه وجوابه مع الجبابرة والضعفاء وأسقاط الناس والتنزل لهم من علو منصبه رحمة لهم وذلك من شدة المعرفة والخوف قال بعضهم إذا حمل العلب بالدو بالدو بالدوني سقط عذقه وإن له كل أحد وبالعكس وكذا النخيل إذا كذره ثمره نكسة وبالعكس انتهى <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم قول رضي الله تعالى عنكم قلت ويل اذاك اشار الدائل اذا زاد علم المرء زاد تواضعا وان زاد جهل المرء زاد ترفعا والهبا في الغشني من حمل الثمار مثاله. وإن فَقَالَ بَعْدُ هُوَ ضَوَّاءٌ تَكُونُ كَالنَّجْمِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ عَلَى صَفَاحَاتِ الْمَاءِ وَهُوَ وَهُوَ رَفِيعٌ وَلَا تَكُ كَالدُّخَانِ يَعْلُو بِنَفْسِهِ إِلَى طَبَقَاتِ الْجَوِّ وَهُوَ وَضِيعٌ Raya anna Nabi Allah Sulaiman Sulaiman alaihi salam Kana ma'ama u'tiya minal mulut La yirfa'u basara hu ila Sama'ta khusyuan wa tawadu'an Lillahi ta'ala wa kana yit'amun Nasa'ala da'id al-at'imah Wa yakul khubz al-syair Wa kana til'ajus ta'tariduhu Wahwa ala rih Fi junuduh Faya'mur al-rih fataqif Faya'mur fi hajatih Bismillahirrahmanirrahim Dilanjutkan adalah At-tawarro'anil fudiyah Dimana adabnya termasuk adab orang alim adalah wara dari berfatwa Artinya tidak banyak fatwa Rumah An Nabi R A dari An Nabi L A. Dr Tuisina Umi atau Abu Aku mendapati 120 sahabat Nabi Muhammad S W T. Setiap Yustan Ahadum Anil Masalah. Setiap salah satu mereka ditanya tentang satu masalah. Mereka melemparkan haza ila hadha tatajarja ila mereka melemparkan, oh ini saja ini saja ini saja sampai yang pertama ini tidak patut ditiru untuk santri ya kalau ditanya ustadnya jangan melempar ke temannya tapi harus menjawab wa fi yang di dalam satu riwayat mu'min an hadin hadits bi haditsin illa akahu kafahu iya di dalam satu riwayat tidak ada seseorang yang bercakap atau berbicara dengan satu pembicaraan, kecuali dia menginginkan bahwa saudaranya saudaranya lah yang berbicara mengenai hal ini. Wala yustaf ta'an syai'in illa wadda'anna akhahu kafahul futyah Begitu juga ketika seseorang dimintai fatwa Dia pasti akan berharap bahwa saudara yang lain lah yang, yang akan memberikan fatwa kepada dia Wa'an ibn Mas'ud Begitu pula jadi ibn Mas'ud dan ibn Abbas radhiyallahu anhum ajum'ain Barang siapa yang berfatwa setiap masalah Dia tahu tidak tahu fahwa majum'un Maka orang ini adalah orang yang Jum'un وَكَانَ الْإِمَمْ مَلَيْكِ رَحِمَهُ اللَّهِ يَقُلْ مَنْ أَجَابَ فِي مَسْأَلَهِ Orang yang ingin menjawab satu masalah Maka hendaknya dia sebelum menjawab Menyodorkan dirinya Ke neraka atau ke surga Ini jawabannya Dan bagaimana solusinya Kemudian setelah itu baru dia menjawab Beliau juga mengatakan Aku tidak pernah Imam Malik mengatakan Aku maaf taitu hatta syahidali Seb'u'una anmi ahlun ni zalik Aku tidak akan berfatwa sampai 70 orang menyaksikanku, menyaksikan kepadaku bahwa aku adalah orang yang memang pantas atau aku yang memang difan yang akan aku fatwakan. Intaha minqad di mati syarhul muhazzam. Kala imam al Haram Al-Wajih Abdullah beliau mengatakan bin Hussein bin Fagir radhiyallahu anhu hendaknya orang yang semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau berfatwa dia merenungi atau mengingat-ingat apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau ajraukum 'ala al-fatwa ajraukum 'alan nar orang yang paling berani untuk berfatwa maka dialah orang yang paling berani untuk masuk neraka Maka hendaknya seseorang mengangan-angan mengangan-angan hal ehwal para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka dari ulama-ulama agama Dan bagaimana, bagaimana mereka sangat berhati-hati di dalam fatwa Padahal mereka mampu bisa di dalam ilmu atau mapan di dalam ilmu dan kuatnya ijtihad mereka Dan jauhnya mereka dari hawa nafsu tapi mereka tetap berhati-hati hingga diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah padahal beliau termasuk paling pembesarnya ulama salafus saleh beliau menjawab 4 masalah dari 40 masalah yang disodarkan. yang dijawab oleh Imam Malik hanya 4 masalah begitu begitulah yang dinukil oleh yang dinukil atau yang dikatakan di dalam kitab Al-Bawaki Allahu Allah a'lam kemudian at-tarafu 'anid dunya meninggi dari dunia. Jadi ketika ada dunia, dia harus lebih tinggi dari dunia. Yang ada bin alam ayyakunasyarifan nafs. Jangan hina di dunia. Yakni dia adalah mulia jiwanya murtafian anil jababirah wa abnaid dunya. Dia uh, unggul daripada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang cinta atau mengejar pangkat dunia. Dia harus lebih di atasnya. Qala Ibn Mas'ud: "La'u anna al-ilm, seandainya orang ahli ilmu ini menjaga ilmu dengan cara mereka meletakkan ilmu di tempatnya kepada orang yang ahlinya, maka mereka akan sadu bi ahla zamanih." Mereka akan menjadi pemimpin orang pada masa itu. Tapi Uh, kenyataan, uh, tapi uh, ya Allah, badalul ahli dunia mereka malah memberikan ilmu kepada ahli dunia untuk tujuan mereka mendapatkannya, mendapatkan dunia fahnu ala ahliyah. Akhirnya mereka hina di hadapan ahli dunia. Wa iladzalika ash-Sharifahi al-Juzani, beliau mengatakan lamat madil fi hid madil alamuh jadi, aku tidak akan memberikan. Jiwaku di dalam ahli elem di akhdmah menlakau Untuk aku berkhidmah kepada orang ahli dunia yang aku temui, makin di Tapi untuk aku berkhidmah. Ashqabi horsan wa jinih dzillatan. Apakah aku akan sudah? Apakah aku akan? Aku akan celaka ketika penanaman, ketika aku mencari ilmu ini sudah payah. Wa jinih dilatan, apakah aku akan Menzinayahinya atau mencelakai apa yang sudah aku kerahkan ini dengan cara menggunakan, dengan cara berkhidmat kepada alam dunia? Iblis fatihaul jamiyyatkan azam. Kalau memang kenyataannya seperti itu yang ahsan daripada ini Fatibahul Jahli kana ahzama. Kalau memang seperti itu maka mengikuti kebodohan orang yang bodoh meningkat naik dunia ini lebih ahsan kalau memang eh, untuk mencari ilmu ini untuk khidmat kepada ahlu dunia. Walau anna ahlal ilmi sanuh so sanahum. So kalau ahli ilmu ini menjaga ilmu dari ahlu dunia maka mereka akan dijaga oleh ilmu begitu juga ketika ahli ilmu ini menjaga, mengagungkan ilmu filsodur di, di dalam hati-hati mereka, maka mereka pun akan dijemukan atau diagungkan. Walakin ahanu fahanu akankah kami mereka menghinakan ilmu Fahanu Maka mereka pun hina. Wadana sumahiyahu, bahkan mereka mengotori wajahnya ilmu. Bilatmau dengan mereka tamak dengan sebab mereka tamak kepada dunia hatatajhana hingga ilmu ini mengarutkan dahi kepada mereka. Walisaidina Imam Ali Muhammad al-Habshi r.a. ورَحِمَنَا بِنِي نَظْمَانِ إِنْ حُزْتَ عِلْمًا فَتَخْدِهَرْفَةً طَعْسُونَ مَعَ الْوَجْهِ لا يُبْدَلَ. Ketika kamu sudah meraih ilmu, jadikanlah satu herfah, satu profesi yang bisa, profesi ini yang bisa menjaga wajah kamu dari kotoran, dari kehinaan wala jangan kamu hinakan itu anturo kamu dilihat minta-minta kepada orang-orang abdi dunia fas'anu ahli alilm ayu salu seharusnya keadaan ahli ilmu ini mereka diminta dan ditanya wa an rabi'a arrai rahimahullah qala la yanbaghi li ahadin an yadhu shay'an min alilm ayu tidak seharusnya bagi orang yang punya ilmu dia menyanyiakan dirinya sendiri dengan cara tadi dikhidmatkan kepada ahli dunia wan Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan kepada Abdullah bin Abi Abdin ibn Salam rahimahum an beliau menanyakan man arbabul alam siapa pemilik-pemilik ilmu sebenarnya qala alladhina ya'malun ya mereka yang mengamalkan ilmunya Qala famayan fil ilma min judur ulama kemudian apa yang menghilangkan ilmu atau menarikan ilmu dari hatinya para para alim ulama ini qala at adalah tamak terhadap dunia qalan hasan al-bashri uqubatul ulama mautul qulub siksanya para ulama ini hatinya mati terus mautul qulub talab dunia matinya hati ini disebabkan karena mencari dunia bi amalil akhirah dengan amal akhirat Hina ribadi ahli al-Bashrah, "Man sayyidukum? Siapa pemimpin kalian?" Qal al-Hasan. Maka mereka menjawab, "Sayyidina Hasan." Qila, "Bima saadakum? Bagaimana Sayyidina Hasan al-Bashri ini memimpin kalian?" Ihtaj nas ila ilmih, manusia butuh ilmunya, lastauna huwa an dunia Tapi Sayyidina Hasan al-Bashri tidak butuh dunianya mereka. Wa an Abdullah bin Mubarak man hamala al-Qur'an, orang yang menghafal Quran kemudian dia condong dengan hatinya kepada dunia maka dia telah menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala permainan-permainan belaka dibuat saftoh sama beliau saftoh qala sufyan bin Uyainah balaghana an ibn Abbas annahu qala bahwa al Quran sesungguhnya orang yang Al-Qur'an apabila mereka mengambil Hak, mengambil Al-Qur'an dengan hak-haknya Al-Qur'an dan apa yang seharusnya mereka ambil maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada mereka akan tetapi mereka mencari dengan Al-Qur'an tadi dengan dengan uh, hamalatul Qur'an tadi mereka mencari dunia maka mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala dan maka dan kemudian mereka hinna di hadapan para manusia Maka Inan al Ghazali menyatakan bahawa orang yang alim yang dia adalah penggemar dunia maka dia lebih buruk daripada lebih buruk keadaannya dan lebih buruk azabnya daripada orang yang jahil dan juga penggemar dunia. Atawadu At kemudian dilanjutkan oleh beliau atawadu At atawadu rendah hati. Termasuk dari adabnya adalah ayyatuwaddu allahi fi sirrihi wa alaniyatih. Dia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya maupun di halayak ramai. Dan dia menjaga dirinya sendiri menafsihi dari nafsunya dia. Dan ayyub sayidina uh, imam ayyub as-sakhtiani rahimahullah mengatakan seharusnya bagi orang alim ini meletakkan turut, meletakkan debu di kepalanya Tawadu'anillah subhanahu wa ta Karena tawadu' kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari Imam Fudel an ibn Iyya barhimahuyah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ini beliau mengatakan Allah ta'ala ini mencintai orang alim yang mutawadu' Yang tawadhu rendah hati Dan Allah ta'ala membenci orang yang alim, yang sombong, yang walim Sehingga orang yang tawaduk Karena Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala akan memberikan Hikmah kepada dia Dikasih ilan, dikasih hikmah juga kepada dia Imam Nawawi mengatakan Kotka negatif Banyak orang-orang salah dulu Mereka mengambil faedah Mengambil faedah ilmu Begitu dari murid-muridnya mereka Mengambil faedah yang mereka Tidak miliki Buat Dan telah <tuh> tetap juga riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW <tuh> pernah membacakan lam yakunil ladzina kafaru ila akhiri ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wa qala Allah an aqra' alaihi. Allah Subhanahu ala yang memerintahkan aku untuk membaca di hadapanmu. Fastammatul ulama maka Para ulama mengambil faedah, mengambil istimbat uh, faedah dari sini hukum begitu, fauqah bayan tawadu bahwa ini adalah penjelasan mengenai tawadu. Karena begini. Oh, An al-Fadil layam tan e, karena seharusnya yang membaca itu adalah murid murid yang membaca di hadapan guru. Tapi ini Rasulullah membaca di hadapan para sahabat. Padahal Nabi Muhammad saw ini adalah gurunya para sahabat. Wa an al-Fadil layam dan umin al-Qur'an al-Muftul. Orang yang fadil yang unggul tidak dicegah atau tidak dilarang membaca di hadapan orang yang mafdul orang yang diungguli. Kalaal Habib Abdullah bin Husin bin Taahir Nafal Allah bi al-Akh Taahir sahabat uh, saudaraku Sayyidina Imam Abdullah Al Habib uh, Sayyidina Al Habib Abdullah uh, Sayyidina Al Habib Tahir bin Hussein bin Tahir ya talamat likulliman wajadahu musawiyan lahu fi ayy baladin beliau mengambil ilmu begitu menjadi murid setiap orang yang beliau dapati baik sejawat dengan beliau atau lebih rendah bahkan Dimanapun manapun beliau, beliau dapati tidak menampakkan dirinya bid'ah wa'al khaleq walad adzkihirim dakwah kepada khaleq walad adzkihirim kecuali kalau memang tidak mendapati orang yang menegakkan hal ini tentang dakwah dan mengingatkan para manusia mubah lalwatan fil khumul karena beliau lebih mengedepankan untuk khumul atau mastur. Waktu Nabi Badil Bultan pernah beliau di satu daerah dia melihat ada orang yang yad marifah Mengaku bahawa dia punya ilim maka langsung beliau nak saya kita bahu mengemasi kita kitabnya dibawa ke orang alim ini yang me mengumlukamirkan bahawa dia orang alim. Baakro alaih. Aku akan membaca di hadapanmu, membaca kitab. Wa sholala nafu lahu wa lewelihi. Bisa wa tadi binusih. Maka dengan sepatu tawadunya ada ilim yang manfaat bagi beliau dan bagi orang lain. Di anahu mantakab barang nas. Karena orang yang takabur kepada manusia dan mengharap mereka datang kepada dia dan membaca kepada dia maka tidak akan ada manfaat yang datang kepada dia maupun kepada orang lain. Kalau Said menunjuk ber la yazalu rajul orang ini dikatakan alim orang dikatakan alim adalah la yazalu ma ta'allam. Selama dia orang selama dia masih mau belajar fa iza taraka ta'allum apabila sudah dia meninggalkan belajar dan dia menyangka sudah cukup sudah tidak perlu belajar lagi fahuwa ajhalu ma yakun maka dia keadaannya lebih bodoh dari saat itu dia wa qana sayyidun jubair wa qultu aku mengatakan bin asna'i kalami sayyidina al-imam al hunan Muhammad bin Zain bin Sumayyat Beliau au al-imam al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyat mengatakan di antara eh, di tengah-tengah kalam Sayyiduna Imam Muhammad bin Zain bin Sumit radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang memaksa dirinya berقبال alhaqq dan menerima yang hak dari orang yang datang kepadanya siapapun faqad tawadua lilhaqqi wa ansaf maka dia telah tawaduk kepada kebenaran merendah diri untuk menerima kebenaran wa ansaf dan dia insaf tadi sama wa hadhihi sifatu at-thalib dan ini adalah sifatnya santri yang memang benar-benar santri sejati yakbalul faedah dia akan menerima faedah dari siapapun yang memberi faedah dan dari manapun wa aina makana wa aina man dari siapapun dimanapun, dan di sisi siapapun walam yaj'alil fa'idah dia tidak menjadikan faedah yang akan dicari waqfan ala ahadin hanya satu orang kalau dari si fulan ana mau menerima faedah mau menerima ilmunya guna ahadin kalau mau kalau dari orang lain tidak mau mana nah ini bukan termasuk sifatnya santri yang benar-benar sejati falladanam tahsil al fawaid faudhu fadail wa yatatallab wasail al mushila Allah tapi dia mengait fadilah fadilah dan dia mencari perantara-perantara yang mencapai yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala qala Allahu ta'ala wabduhu ilayhil wasilah wajhidu fi sabihi la'allakum tuflihun niharaplah wasilah untuk menuju kepada Allah perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan sihatlah di jalan Allah semoga kalian atau mudah-mudahan kalian orang yang falah Walhaluhuwan saja adalah orang yang berhasil, orang yang sukses, sukses adalah alhusul, alal makmun, walmataleb, berharga. Mendapatkan yang diharapkan, yang dicari dan yang diinginkan. Walhaikmah bal latul mukmin. Hikmah ini, ilang ini adalah barang hilangnya orang mukmin. Kalau taufik biadilah, taufik ada di Genggaman Allah Subhanahuwataala. Wal huda Allah, huda penuntut petunjuk adalah petunjuknya Allah. Mayyadin lah, walhuda orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahuwataala maka dia akan mendapat petunjuk. Orang yang tidaklah huli yang merujuk. Tapi Allah kalau orang sudah sesatkan oleh Allah maka dia tidak akan mendapatkan orang yang bakal menunjukkan dia. Maka dikatakan di sini bahwa Beliau mengatakan, tawaduk sajiyatun wahibatun yahusullah yahusullah bia manuhib menibade. Tawaduk ini adalah satu sajiyah, satu tabiat satu pemberian dari Allah Subhanahuwataala, hadiah dari Allah Subhanahuwataala yang diberikan kepada orang-orang yang Allah Taala khususkan dari hamba-hambanya. Wahyu Tasawwur Hada dan Tawadu ini bisa digambarkan kepada siapapun, kepada orang yang bermaksiat, orang yang fasik, orang yang sombong, orang yang fujar, zalim, gitu ya, kepada uh, binatang, kepada jinadat, kepada uh, benda-benda mati, bahkan kepada orang kufar, ini bisa digambarkan tawadu rendah hati, dan ini diketahui dan ini diketahui, atau kamu bisa tahu ini, dari sirahnya Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad SAW di dalam beliau bercakap, di dalam beliau menjawab kepada jababirah orang-orang yang zalim, kemudian kepada orang-orang yang daif, kepada orang-orang yang lemah wa'asku'atin nas, kepada orang-orang yang rendah di mata manusia, bahkan Rasulullah Alaihi Wasallam merendah hati atau jiwanya kepada mereka semuanya min ulumin rahmatan lahum dari tingginya derajat Nabi Muhammad Nabi Muhammad merendahkan hatinya beliau kepada para orang-orang yang seperti ini karena rahmat kepada para orang-orang ini wadzalika min syiddatil ma'rifatihi wal khauf. Ini dikarenakan sangatnya mengenalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan khaufnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam qala ba'dhum idha hamala al'laba bid-daumin saqad azqahu wa nalahu kullu ahad wa bil'aksi ini wallahu alam wa wa kadh-dh an-nakhil idha kathura kathura thamaruhu nakasa apabila pohon ini banyak, banyak buahnya maka nakasa wabil aksi. dia akan terbalik artinya uh, apa namanya pohonnya akan menunduk begitu sehingga banyak orang yang akan mengambil dengan mudah Begitu juga bil aksi Kalau orang tidak e, Banyak buahnya Ketika pohon tidak banyak buahnya Maka tidak akan merunduk dia bahkan akan naik begitu sombong begitu kul tu intahanin asnaim kata bah kul tu wa ilazalika asyarahul ghaib ilazal il mulmari zada tawaduan kalau seseorang ini sudah tambah ilmunya maka tawadunya juga akan bertambah wa in zada jalul mari zada zada tarofuan kalau bodohnya sudah tambah bodoh Ya maka dia akan tambah sombong wa fil husni min hamli simari misaluhu contohnya ketika tangkai itu membawa banyak buah maka secara otomatis dia akan merunduk begitu pula orang ketika banyak ilmu dia akan tambah tawadu tapi begitu juga sebaliknya wa ini arumin hamil simar tamannah kalau dia tidak membawa simar sama sekali nggak mau menerima sama sekali simar aslinya dia tidak memiliki buah tidak memiliki ilmu ya tamannah dia tidak mau tawadu bahkan dia sombong Mungkin Bapa Allah. Kalau baca duhun tawadu takunkan najmi fi ukub fi ukub fi ukubis sama. Tawadu lah kamu maka kamu akan menjadi seperti bintang yang ada di ujung langit sana. Allah Subhanahuwataala. Bintang yang ada di ujung langit yang kamu lihat dari permukaan air. Wah wah rofiu. Kalau dilihat dari permukaan air dia terlihat di bawah, tapi sebenarnya Bintang ini ada di atas. Walatakun, kata Tuhan, ya Lubnasi. Jangan kamu, jangan seperti Tuhan, jangan seperti uh, asap, bukan rokok ya. Jangan seperti asap yang dia naik begitu. Ilah tobaqotil jaui wahwabati. Naik, naik. Padahal dia wadi, harusnya. Padahal dia direndah rendah. Ruya diriwayatkan Anna nabi ya, anak Allah, Sayyidina Sulaiman. Beliau pernah ma'au tiyaminal muluk. Beliau diberi Kerajaan yang sangat besar oleh Allah layarfaubah suruh ilas sama beliau raja dirajanya saat itu tidak me pernah mengangkat pandangannya ke langit karena takhsyu'an watwa'du'andilah karena khusyuk dan ta'wadu kepada Allah maka najud dan beliau memberi makan para manusia. Makanan yang sangat enak, yang enak-enak, dan padahal beliau sendiri kubzaz syair, makanya cuman e, roti dari gandum yang biasa begitu, tidak diayak begitu. Wakaratin ajus peng, pernah suatu saat ada orang e, perempuan yang sudah sepuh begitu, sudah syibrh begitu, menghadang beliau ketika beliau sedang naik awannya begitu, sedang naik awan begitu, fijunu jadi di di bersama tentara-tentara beliau tapi dihadang sama perempuan tua fayaqmurur fayaqmururih fatakih maka beliau memerintahkan awannya untuk diam berhenti berhenti fayamzuru fi hajataha beliau tawaddu sehingga beliau melihat apa yang dibutuhkan oleh perempuan yang sudah acus atau yang sudah cukup lanjut umurnya begitu zakar hadzalikal qadiyat fi shif wallahu aalam الله الله الله الله الله الله يا الله الله يا الله يا ربي ساني على المخدر جاد الحسن فختار جان الحسن الله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 العازم ومن مصيري وراح خادمي والبادن خادمي والبادن بالله تعالى علي ذكره واظدر الظن ذكره واظدر الظن اللهم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 الحسن خلا جامع الحسن لفيل ما جاري جامع مع حصن ذن جامع مع حصن ذن والله أعلم يا الله يلا الله والله يا الله يا رب المصير على المختار جاء بالحسن المختار جاء بالحسن وقادرنا عند الجري درجات لازينا درجات لازينا صفاتنا Yeah, yeah, yeah wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnahu wa iktida bihudah alhamdulillah ikhwani para santri rahimakumullah sa'adakumullah hifdhakumullah penjelasan tadi yang disampaikan cukup bagus dan alhamdulillah dan cukup jelas bahwa intinya adalah bahwa e, jadi pembelajaran tentang adab ini oleh lebih lama daripada pembelajaran tentang ilmu sebagai tadi disebutkan bahawa ada seorang Sheikh Abdurrahman Ibn Ghassim Sheikh Abdurrahman Ibn Ghassim beliau adalah pewaris daripada ilmunya Imam Malik Ya, Sheikh Abdurrahman Ibn Ghassim karena dia berkhidmat kepada Imam Malik beliau mengatakan bahawa Imam Malik hanya menekuni ilmu hanya 2 tahun sementara menekuni ilmu dan mempelajari ilmu adab itu selama 18 tahun bahkan beliau mengatakan Faya ja adaban. andaikan lebih bagusnya lagi kalau seandainya 20 tahun itu semuanya aku gunakan hanya untuk belajar adab saja jadi tidak hanya 2 tahun ilmu dan 18 tahun adab, tidak kalau perlu 20 tahun semuanya belajar adab saja, sudah. tidak pakai belajar ilmu kata Imam Malik radhiyallahu ta'anhu warḍāni bihi lakun allahu asy-syekh abdurrahman ibnu qasim muridnya imam malik ini bahkan disebutkan di sana idza jama'a almu'allim thalathatan tammat an-ni'mah biha 'ala kalau seorang guru itu terkumpul dalam diri seorang guru itu tu seorang mu'allim itu ada tiga khisal ada tiga sifat maka seorang santri atau seorang talib ilim, murid akan mendapatkan kenikmatan yang luar daripada biasa Sempurna lah kenikmatan seorang murid kalau dia punya guru yang punya tiga sifat ini yaitu sabar dalam mendidik, sabar tiap hari datang, sabar tiap hari dia terjadwal, sabar tiap hari dia menghadapi muridnya Sabar dia di dalam mendidik muridnya, sabar dia mengajar muridnya, apapun terjadi dia hadapi dengan sabar kalau ada murid-muridnya yang kadang-kadang beling Muridnya yang kadang-kadang murid nakal Itu saya pernah diceritakan oleh seorang kiai itu ya Ada muridnya yang nakal begitu Kalau kemudian sang kiai itu dat suruh datangkan muridnya Hadapan kiainya Begitu di hadapan kiainya Kemudian kiainya mendoakan Nak mudah-mudahan kau jadi orang saleh, Kau jadi orang alim nak jadi orang yang baik insyaallah kahuna, Insyaallah nangis muridnya Setelah nangis muridnya mudah, Hanullah sang murid ini menjadi orang alim besar ternyata Sesuai dengan doanya sang kiainya Sang gurunya Jadi sabar Menghadapi segala sesuatu dengan sabar Sabar belajar pun sabar Menghadapi apa-apa sabar begitu sabar Wattawadu'at yang kedua adalah tawadhu. Guru itu harus punya sifat rendah hati, sabar, sampai sabar adalah rendah hati. Ya, jangan kemudian dia anu, no, tawadhu ngajarkan itu, didik, didik berarti untuk tawadhu. Ya, bahkan tidak jarang dulu katanya zaman-zaman dahulu guru itu sampai notoken sandal muridnya sendiri. Ya, sandal muridnya sendiri. Hmm, ya, seperti itu keadaan nah, diajarkan. Jadi bukan berarti dia kemudian sinawah al-khail, tidak ini ya bukan si nama alal khel. Bukan berarti dia, kemudian terus muridnya kurang ajar akhirnya sama gurunya. Waale ini, tak tak begitu. Dia mengajarkan, dia niatnya dia mendidik. Kalau kita lihat habaib kita, apa, orang tua tua kita, guru guru kita, Habib Rizik, sampai dia dalam skala hal itu, sampai dia bawa sendiri, gotong sendiri, bawa air sendiri, ngangsu sendiri, bawa mayat mayat di aceh itu sendiri. Tak nyuruh, tak. Tapi dia bawa sendiri. Ini tawabuk, sifat ketawadukan. Habib Umar bin Hafidh, kami, kami lihat juga sama, -sama seperti itu. Pakai setir mobil sendiri, oleh Habib Umar. Tawabuk, ya. Pahusnul khulub. Kemudian juga Hasan, akhlaknya. Baik akhlaknya sama orang juga tegur syapap, begitu. Tapi, sebaliknya. Iza jama'al muta'alim, salatan tamat ni'ma biha alal mu'alim. Tapi kalau sudah santri itu punya tiga kisual yang sama atau punya tiga kisual yang nanti akan diterapkan di bawah ini, maka semua alim akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang luar biasa. Apa kisual? Tiga kisual atau tiga sifat yang harus dimiliki oleh seorang mutalim, seorang santri adalah akal, cerdas, terus cerdas dia, menangkap segala sesuatu itu dengan jinak, ya, dengan semangat. Akal, akalnya dipakai Spaneng Ya Habis dilihat dengan seksama Istimak Begitu perhatian ya Yahtamun Kemudian dia perhatian dengan betul-betul Ihtimam Kamil Sampai semua Anggota tubuhnya dijadikan sebagai Telinga Untuk mendengarkan apa petua Pidutur Daris taklim gurunya Dadris gurunya Lalu adab Kepada gurunya Beradab Beradab Kepada gurunya Beradab Dia tidak hata tidak berubah Imam Syafi'i sampai ketika dia sampai katanya mengebet bukunya dihadapan Imam Malik itu sampai enggak ada suaranya. Ya, Imam Syafi'i ngebet bukunya sampai enggak ada suaranya dihadapan Imam Malik. Sampai ditanya kenapa kau ngebet kitabmu begitu sampai enggak ada suaranya? Khawatir sampai nanti saya nanti ganggu konsentrasi guru saya ngajar. Adabnya Imam Syafi'i, ya ketika dia ngebet kitab ngotoknya Imam Malik itu sampai enggak ada suaranya. Lalu personal faham pemahamannya bagus, penerapannya bagus. Peka dia ya, peka, faham, bisa mengikuti dengan seksama baik, ya, itu namanya tamatnya nafkah adalah mualim. Kalau gurunya nafkah, muridnya nafkah, selantasan itu pesantren yang masya Allah ya sejajar ya jannah itu betul-betul ya jannah itu. Hmm. Oh. Kemudian di sini sebutkan juga ya. So, tentang Al-Insaf tadi disebutkan bahawa seorang alim itu harus punya sifat insaf Harus mewas diri, dia harus tahu bagaimana keadaan dirinya Kalau memang salah, dia katakan salah Sayyidina Ali pun babul ilim Tapi ketika dia ditegur oleh orang akan kesalahannya Maka beliau mengatakan Kau yang benar, saya yang salah Sayyidina Umar ibn al-Khattab di atas mimbar Tengah khutbah fi malain minan nas dengan khotbah di hadapan orang banyak ditegur oleh seorang wanita dia mengatakan apa asabat imraatun asabat wa akhta rajulun ya itu wanita betul apa kata-katanya yang salah itu saya laki-laki ini di hadapan orang banyak itu ya enggak malu dia padahal dia seorang ami di kalangan mukminin sayidina Umar ibn khattab radhiyallahu taala anhu wa arda Lalu juga apa mengatakan Jangan segan-segan untuk mengatakan Wallahu'alam pada perkara-perkara Yang memang dia tidak tahu Atau la adri, saya tidak tahu La a'arifu syai'an ya ustad La adri ya habib La adri ya fulan, la adri ya akhi Kalau memang tidak tahu tapi kalau dia tahu fakta mahu, lalu dia sembunyikan aljamahulillahubilijamin, menar, hati-hati. Ya, nanti dikendalikan sama Allah, diikat dengan tali api neraka. Kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, ya utarakan apa yang dia tahu. Ini yang anak tahu, walahu alam. Biasanya ulama-ulama itu kalau menjawab, akhir kalimatnya adalah walahu alam. Akhir kalimatnya begitu. Pasti walahu alam mubiswab. Jadi tidak menjawab semua pertanyaan yang datang. Ya, karena dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Man aftan nasa Fi kulli ma yastaftunahu Fahuwa majnun Orang yang berani berfatwa Kepada semua pertanyaan yang diajukan Kepadanya, itu orang gila itu namanya Orang itan itu gitu Ya, orang kendeng Tak boleh itu, mesti ada Hal-hal yang dia tidak faham Pasti, dalam biasa Manusia itu mayuhitul ilm, tak bisa La yuhituhu illa Rasulullah tidak ada yang bisa menguasai ilmu, walah kecuali Rasul saw. Karena itu penting buat kita. Jadi tak bisa semua ilmu harus dikuasai semua, tak mungkin. Ya tidak. Di sini ada satu kelompok orang semua ditanya semua dia jawab. Ya tidak. Apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, apalagi. apalagi. Kasih pelem apalagi lagi aja nanti. Ada pelem mana lagi? Ada pelem apalagi lagi? bisa. Itu gila itu, ya orang gila, tak boleh diikuti itu fatwa-fatwa kayak gitu. Itu. Nabur itu, apalagi fatwa-fatwanya kadang-kadang melenceng. Ditanya tentang Zuryah Rasul itu ada atau tidak? Tak ada itu. Dalilnya apa itu? Alam nashrah laka sodrak. Ini pertanyaannya kemana, dalilnya kemana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabur semuanya ikhwan ini, Ya. Jadi anda ngambil poin-poin aja. Wat Tawar filfut ya, Fatwa itu di dalam berfatwa harus hati-hati, harus betul-betul selektif betul dalam fatwa. Kiranya kalau orang ini saya fatwakan begini, apa yang terjadi? Tak semua harus difatwakan, tak semua harus disampaikan. Ya, maka penting buat kita itu untuk begitu. Sampai orang-orang pada zaman dahulu, kalau ditanya satu fatwa, ada temannya yang lebih faham akan fatwa itu dilempar ke temannya, dari temannya ke temannya, temannya ke temannya, temannya ke temannya, temannya, ke temannya, temannya, ke temannya, temannya, ke temannya. sampai berarti balik lagi ke dia lagi. Saking hati-hatinya dia di dalam di dalam dia berfatwa. Ya, eh, tapi kalau kita ceritanya begitu kita tahu jawab jawab jangan khususnya kepada hal-hal yang semacam ditanya sama gurunya, ditanya sama ustadnya, sheikhnya, atau kiai di pondok pesantren atau masyarakatnya nanti di masyarakatnya enggak tahu, katakan enggak tahu. Tapi kalau tahu katakan jawab yang dia tahu. Ala qadri mastata'tu, ala qadri ma'lamtu, kata-kata-kata kata jawab. Wallahu a'lam. Akhirnya dengan gitu, wallahu a'lam. Habib Abdullah bin Hussein bil Faghih ini yang mengarang kitab apa namanya itu Kafir to ya dan juga kitab itu Matla Buli juga ya mereka juga seperti itu padahal mereka Imam Malik syukur ditanya tentang beberapa perkara 40 masalah yang dijawab cuma 4 saja yang 36 dia jawab wallahu a'alam jawabannya lah Adri 36 jawabannya wallahu a'alam ya, kalau ujian jangan begini antum <laughs> Nanti waktu ikhtibar wallahu a'lam, la adri, la ariefu sya'ian ya Ustaz. Ustaz Nanang bisa putih rambutnya nanti. Kasihan nanti ya. Watrafu anit dunya, tarafu anit dunya, artinya adalah ulama itu tidak boleh melompat, ulama itu tidak boleh miskin. Ulama itu tidak boleh ada rendah di bawah matanya orang-orang yang kaya, yang sombong Apa raja-raja yang boleh, tidak boleh Ulama itu harus kaya Ulama itu harus betul-betul ada di atas Supaya dia dihargai orang Supaya dia dihargai orang Tak apa-apa Dia mobil pinjem Alphard kalau belum mobil pinjam yang tidak apa-apa Mobil siapa ini? Mana punya <laughs> apa apa, ya, tidak, ya, tidak beranak bonya, tapi artinya di situ dia apa namanya dengan pinjam sohibnya, nah masya Allah, dia boleh boleh dipakai ni mobil, kunci aja sama Anna kok, tapi punya teman Anna, gitu, bukan ni Anna, kita, mungkin ada alim, dia kuna syarifan nafas, maksudnya dia punya jiwa yang syarif, jiwanya itu tak boleh dibawa, Anna ini, dak, lagi alim itu kalau ada di atas podium tak boleh mengatakan Uh, izinkan saya untuk bicara sudah diizinkan atau oh izinkan saya. Enggak perlu izinkan saya, maafkan saya enggak perlu. Ya, sebetulnya saya enggak pantas ada di sini. Tuh, ada orang-orang yang nakal kan datang ya enggak batas turun saja, sudah, gitu. Enggak <laughs> perlu, enggak perlu ngomong gitu tuh enggak perlu, enggak usah. Enggak usah ngomong gitu. Anda di, diminta untuk ngisi nasihat, ngisi satu ceramah, sampaikan gitu. tahu, jangan terlalu tahu abok betul, jangan nanti akhirnya ihanah nanti ketawa banget akhirnya ihanah bukan bukan di tempatnya bukan di tempatnya karena semua itu fikul fikul iha fikul i magamin magalin kan? fikul i magalin magam setiap setiap satu makam itu ada ada pembicaraannya setiap satu pembicaraan ada nah, tempat masing-masing punya tempat tidak semua di kepiahuiyah begitu nda tawa di depan orang tua begini nah, tawa buku di depan gurumu begini tapi gurumu ketika bertanya tentang satu satu masalah ilmu, katakan kau bisa, itu tawaduk itu, itu tawaduk. Siapa tawaduk itu kau menjawab, itu tawaduk. Tapi kalau kau tidak menjawab, itu bukan tawaduk namanya. Ada babnya sendiri tawaduk, itu ada babnya sendiri. Begitu, jadi kadang-kadang jangan kemudian kita salah menempatkan, begitu ya. Kemudian, tidak boleh menyanyikan juga lalu at tawadhu ya di situ juga sifatnya adalah at tawadhu bahkan banyaklah dari para, para guru pada zaman dahulu kathirun min salaf yastafiduna min dalami dathihim ma laisa bayangkan mereka bisa mengambil ilmu dari muridnya sendiri yang mereka enggak punya begitu sampai, sampai Rasulullah sendiri sampai membacakan surat Lam min ahlil wal hatta akhir surah di depan muridnya beliau sendiri Syedina Ubay bin Ka'ab padahal itu Ubay bin Ka'ab bisanya ngaji Quran karena Rasulullah turunnya Quran bukan kepada Ubay kepada Rasulullah tapi kenapa Rasulullah disuruh baca Quran di depan Ubay bin Ka'ab yang dia adalah muridnya beliau ya, oh, Rasulullah ini kan gurunya para guru Alamul Ulama Aslahus Aslahul Ya Tidak Rasulullah itu. Bahkan Ashraful Ambia Rasulullah itu. Nabi yang paling mulia itu menunjukkan di sini adalah Hamdul Tawabu ada. Itu adalah satu perkara yang sifatnya adalah Ketawaduan ada sama beliau. Diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian hmm, juga banyak. Habib Muhammad Bin Zain Bin Sumaid ini adalah muridnya Habib Lahadad ya. Bukan anaknya Habib Zain yang ngarang kitab ini. Lah Habib Muhammad bin Zain bin Sumed ini muridnya Ayah bin Haddad. Beliau satu-satunya orang yang menulis manaqibnya Imam Haddad yang berjudul Gha'ayatul Qasdi wal Murad Fima Naqibul Imamil Haddad. Kitabnya tebal. Ya? Gha'ayatul Qasdi wal Murad fi Naqibul Habib Allah bin Alawil Haddad. Itu yang menulis Habib Muhammad bin Zain bin Sumed ini. Beliau juga mengambil ilmunya kepada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fagih Alamatid dunia Yang juga beliau adalah muridnya Abdullah Haddad Alamatid dunia itu muridnya Abdullah Haddad Dan Beliau juga mengambil ilmunya dari Al-Habib Ahmad bin Zain bin Habshi Wal-Habib Ali bin Abdullah Segaf Kalau kemudian banyak di sini juga disebutkan seperti itu At-tawadu' sadiyah wa hibahun yakhussuha Allahu biha man yuhibbu min itu adalah satu sifat yang mulia, pemberian Allah Ta'ala yang Allah istimewakan untuk orang-orang yang dicintai. Kalau orang yang tidak dicintai dikasih ilmu tak sama Allah Tidak dikasih tawadu'. Tapi kalau dicintai sama Allah dikasih ilmu plus tawadu'. Plus tawadu'. Anna lihat orang yang paling yang dari Matana ya dari Kecamatan. Anna melihat orang tawaduk di zaman Anna dulu masih kecil itu siapa namanya Al, al Habib Ahmad bin Abdullah Al Muhdar. Waduh itu Ahmad bin Abdullah Al Muhdar itu, masya Allah tawa luar daripada biasa. Tawa doknya tidak umum, masya Allah. Beliau itu kalau dari Kiai itu Kyai Syafii Hadami, Jakarta. tawaduk luar biasa duduknya di belakang. Bukan di belakang, berarti dia enggak mau duduk di depan karena di depan sudah ada ulama. Kalau so, di depan enggak ada ulama, dia duduknya di depan. Ki Syafi'i Hadhami itu. Itu Adami Abdullah bin Syami Al-Attas itu mufti, muftinya Jakarta. Muridnya Habib Abdullah Syatri. Ketika dia menerangkan satu perkara, ketika dia menerangkan satu perkara bab masalah fikih begitu, Ki Hadami di belakang. Pada waktu itu hadir. Syekh Ahmadami kemudian dengarkan kenyata itu, dengar kenyata, dengar Ketika ada satu perkara yang keliru, keliru ini, itu jadi Syekh mesti ada itu Allah Rabbal jadi Syekh. Nak cari semuanya. Itu keliru ke? Al Habib Abdullah Syami padah bukti dia, ahli, masyallah. Muridnya Abul Shatri, terim. Keliru, terangkan satu masalah saya lupa masalahnya. Mungkin bab head, tidak salah. Syafiq Hadami itu kemudian mempoin ada dua poin atau tiga poin begitu selesai bubar itu, Syafiq Hadami datang dia bilang sama Ya Allah Syami Ya Habib, anda belum faham tadi masalah ini, begini begini, begini, begini, begini, terlalu terangkan lagi Habib, Allah khlirwana, syakallah khair ya, Syafiq Hadami, ini tawaduk, ini tawaduk <laughs> Allah, nekmat, ya dilihatnya itu nyaman, nekmat seger di mata, Syafiq Hadami alim Nyalahkannya itu bukan nyalahkan Habib, salah, ndak? Kami Abdullah Syami juga kemudian kamu ini bukan apa, nggak, ini diingatkan, dia tahu, yang ini mengingatkan dengan cara bertanya, redaksinya dengan bertanya, Subhanallah. Jadi kayak bentuknya Syedina Hasan, Syedina Hussein, ketika dia ingin menyalahkan satu orang yang ketika wudunya salah dengan mengatakan, ya Sheikh, ya Fulan, ya Hada, ya. Mengatakan bahawa curung ajari saya wudu alim al nil wudu bima alam Rasulullah SAW kai fiat al wudu coba ajari saya wudu bagaimana dahulu Nabi Muhammad mengajarikah wudu coba wudu kau wudu setina Hasan wudu setina Husein wudu wudu seperti wuduhnya Rasulullah menjurit orang yang mengatakan wa saha sayah hatan sedih dia mengatakan ha kah amaran Rasulullah an Natawal ini yang seperti ini Rasul merintahkan kami untuk wudu jadi saya tak langsung Sina Hassan sama Sina Hussein enggak jadi orang tua itu budu Tapi dengan cara bertanya Ada tawadu no, Tawadu namanya At-tawadu ulillah rafa'ahullah Ya Elah ya, sajiyatun muhibatun Waitasawur hadam ma'alusah hatta, ma hatta sama orang maksiat Tawadu Fasik Fujar Tawadu Bal ma'ad-dawabi wal jama'adat Bahkan sama hewan Anda mati Hatta sama mutakabir, takabur Itu tawaduk, tapi diniati tawaduk Takabur alal mutakabirin Min jumlatit tawaduk Tapi dia diniati untuk Ta'lim, takdib Takhliq, tahdib Diniati untuk ngajari Ya, bukan diniati untuk Takaburnya Begitu pak, Bahkan Al-Tabaktur kan Al-Masyu Fi Ma'arakatil Kufar itu dengan Al-Masyu Al-Tabaktur begini ya, Ada sahabat yang jalannya Tabaktur Tabaktur itu dengan membusungkan dadanya Jalan nangak gini Kata sahabat Nabi mengatakan Itu orang Tawaduk ya Rasul Kok jalannya begitu Kata Nabi Muhammad Itulah jalannya orang Tawaduk Jadi padahal dia dekik Ya tak tapi sifat dekeknya tadi itu atau sifat sombongnya tadi itu untuk bertakabur kepada musyrikin yang akan melawan Rasulullah itu nah, Bahkan seperti itu, boleh itu ya Tapi kepada mereka saja, ya. kepada orang-orang yang mutakabirin, kepada sahabat sahabatmu oh, jangan jangan. Karena mereka juga sama-sama seperti antum semua, tidak boleh tak, takabur. Wal ma'al kuffar wa ta'rifu tarika min suratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam sallam fi khitabihi wa jawabihi. Lihat Nabi Muhammad dalam dia berkhitab, berjawab. Nabi itu kalau ada anak kecil datang, Ya Rasulullah, ini saat takal Duduk Rasulullah. Didengarkan sama Rasulullah. Kayak dengerkan orang yang penting-penting, betul gitu. Rasul itu kalau bicara, ada anak kecil bicara, Ya Rasulullah. Ukalimuka Ya Rasulullah. Duduk Rasulullah, lebih kuasa ada geliat matanya anak itu, lihat, dengerkan. InsyaAllah Habib malam ya, Kan tak Anak kecil datang Salamat Ya Allah Kayak penting-penting anak ini <laughs> ya, nah? Mungkin yang bicara sama Habib ini orang alim Arif billah Beliau sekelas dengan itu Tapi Sekali lagi Mengajarkan apa Nah, Ya Sajiatu tawaduk tadi itu Gak mudah itu Taufik minallah Allah subhanahu wa ta'ala Wa tanazul lahum min uluwi man sabihi Padahal Rasulullah itu dengan Kedudukan yang sangat tinggi begitu Masih nuzul Masih juga rendah merendahkan diri Di hadapan orang-orang itu Rahmatan lahum Pernah ada satu orang datang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika datang itu Jantungnya berdebar-debar Dek-dek Dek-dek Dek-dek Dek-dek Dek-dek Panah hebahnya Nabi ke Orang tuh lihat Nabi itu hebah Wibawahnya luar biasa Rasulullah oh. Waktu orang tadi itu berdebar-debar Datang sama Nabi bukanya pucat begitu Nabi bangun Oh begitu Nabi bangun Tambah deg-degan dia Semalam dia mengatakan mahalan Mahlan-mahlan Inna ma'ana Ibnu man ta'kulul gadid Saya ini Adalah putra seorang ibu Yang makan dendeng gaya ibumu Reda itu Subhanallah, Allah deg-degannya reda, jantungnya dari itu berdebar-debarnya reda. Oh, kayak ana gaya. Kalau Nabi fiului mansawe, yende. Tawaduknya Nabi saja itu tawaduknya. Ida hamal ya, al elepet dom sagatad itu go. Kalau sudah pohon yang apa namanya pohon muda itu dia diganduli dengan buahnya yang namanya daum maka dia apa namanya sagatad maka akan merunduk. Rantingnya itu Jadi diumpamakan kalau pohon itu Dia berbuah, maka dia akan Mentiong gini, seperti padi itu Ilmu padi Katanya Mas Ubaidillah ini kan Jurus tandur nah, Ilmu padi itu kan merunduk Begitu kan, nah, merunduk gitu Merunduk, merunduk, merunduk, merunduk merunduk Tapi kata Habib Muhammad bin Hadi segaf, gak boleh Murid itu merunduk begini gak boleh. gak boleh Harus begini murid itu Biasa, kayak orang yang tunduk itu hatinya Yang tunduk itu hatinya Kata Habib Muhammad bin Hadi Tidak boleh begini Tidak boleh Karena ada santri Ana tawadu, Ini tidak tawaduk, mau tidur itu Tidak <laughs> ya, tak? Tidak tawaduk itu, itu mau, ya, Bismillah Bismillah Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah maaf, ya. <laughs> Gitu caranya cuman Pakai media tawaduk katanya Tidak, tidak gitu Tawaduk itu At-tawaduk fil galab Ya, bukan di jasim, bukan di jasad. Allahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim rahman radhiyallahu ankum. Mu <tik> min kalam saidina imam al habib alawi bin abdullah bin shahabuddin radhiyallahu taala anhu. Allah yang mana belum kita rasa kata terjemahnya. Kala imam syeikh ibnu hajar al haytamiina faanallahu bihi wa bi ulumii fiddareini amin. <tik> Aku tamatkan amal amal ahli hadramut, walaupun mereka berkhidmat kepada orang lain dengan keikhlasan, dengan bantuan mereka dan tanpa kecurangan. Kata beberapa ulama, alaihullah, ayat ini adalah ayat yang disebutkan oleh Allah. Kata mereka, mereka datang ke hadramut untuk mendapatkan penghasilan dan untuk mendapatkan kekayaan. Mereka tidak Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin ini dikenal dengan sebutan Ain Tarim. Ain Tarim, Habib Alwi ini Ain Tarim. Sampai cucunya Al Habib Abdullah juga disebut dengan sebutan Ain Tarim. Kan bilanglah Galab Tarim. Ain Tarimnya Al Habib Hasan Syatri. Habib Hasan Syatri Ain Tarim. Habib Abdullah ini Galb Tarim. Jantungnya Tarim. Ini cucunya Al Habib Alwi ini. Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi. Bin Abdullah bin Abahnya dia namanya Al Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab Meninggal di Palembang nah, Ketika meninggal Habib, Abdul, Habib, Ab Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab Ini ketika dia meninggal Maka Habib Alwi ini dihadramut Diterim sana Tapi ketika abahnya meninggal Semua orang Palembang itu lihat Habib Alwi hadir Padahal Habib Alwinya di mana Diterim sana, tidak pernah keluar diterim Habib Alwi tidak pernah keluar dari Tarim sama sekali. Keluarnya ke Siwun itu pun untuk hadir madrasahnya Habib Ali Habsyi. Habis itu pulang. Tak pernah kehasan di luar kota. Kata Habib Abdullah cucunya. Dan semua orang yang belajar sama Habib Abdullah Syatri mesti ketemu sama Habib Alwi ini. Habib Alwi ini muridnya, muridnya Habib Abdullah Syatri. Muridnya Allam Habib Abdullah. Murid Habib Salim Syatri, Allama itu. Tidak ada orang yang belajar sama Habib Abdullah kecuali jadi mufti. Kata sebentar Habib Abdullah bin Umar Syatiri Syatiri Habib Alwi muridnya beliau Tidak ada orang yang belajar sama Habib Abdullah Kecuali bertemu sama Habib Alwi Sudah bertemu sama Habib Alwi pulang mesti alim Mesti itu Dan Berdoa mesti alim mesti itu. Sudah itu 100% alimnya Jadi Syekh mengatakan bahawa Semua orang yang jangankan duduk Baca kitab sama Habib Alwi Duduk, lihat wajahnya, pulang. Alim ini. Habib Alwi bin Abdullah bin Shahabuddin. Nurnya luar biasa, Habib Alwi. Ada fotonya itu, Habib Alwi. Tak lihat, tak bahas dengan fotonya nanti di sini. Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, Masya Allah. Ada ulama, Habib Alwi ini. Awalnya dia mufti. Lalu dia kemudian, dia buang itu kursi kemuftiannya. Dia buka namanya baju ulamanya, Kemudian dia tegasyuf dengan baju sufinya. Habib Alwi ini. Masya Allah. Kata cucunya nih Habib Abdullah bin Syahab ini sama seperti itu. Ya, setiap orang kalau datang sama Habib Abdullah bin Syahab orang itu enggak suka dia, dia tim. Katanya, "Ya Habib, ana baruh barja' ila." Nah, sudah, broh, broh, barja'. Tapi <laughs> tidak senang dia. Ya, tapi kalau dia senang dia terhib ahlan wa sahlan ya marhaba ya marhaban, "Antazarna, sahnat ya Habib." Kata? Anak datang waktu bawa Amin Abdullah, Amin Abdullah bin Masjid, Amin Abdullah bentet Membawa ke mana, ke Terim sana, ke tempat Haib Abdullah bin Syahab Katanya Anak bilang, ya Amin Abdullah, rokok hati-hati, jangan dikandongi Ahlu Terim ini mengharamkan rokok Haram namanya rokok itu haram, tidak ada makruh, haram rokok itu Oh tahap ini, dia suka rokok Amin Abdullah ini kita di bawah tangga. Lihat Sak korek yang di situ. Oh, kita masuk rumahnya. Masuk nuai darah itu. Daerah nuai darah rumahnya. Gila. Assalamualaikum. Ami Abdullah. Assalamualaikum. Ami Abdullah. Waalaikumsalam. Man diil bab? Halwi. Halwi, ha. Min daru Mustafa. Lah. Ah, letak. Naik gitu. Naik sampai atas. Lan bu Ya marhaba, lan sahala. Buat esyal, tiga tasbihana, ini tasbih. Tasbihnya mi Abdullah bin Syahab. Tasbihnya mukawishah. Semua beratasbih. Saya sampai akhirnya kemudian duduk, gua sudah. Allah magasidna ini segala macam kasidah, berkasidah doa, maaf Allah. Kitab entak, maaf kita, beragian apa kita menasehatinya. Kera. Baca kitab Nasuh Aydin, dan kira-kira dapat satu halaman, dua halaman gitu. Dan minta doa sama Amir Abdullah bin Syahab. Justru pulang kita, salaman. Minta ijazah, foto bersama, begitu. Biasalah, orang Indonesia kan senang foto. Rukun Islamnya kan enam. <tuh> <tuh> <tuh> Wajib seakan-akan sudah foto enam. Akhirnya kemudian apa namanya itu ketika mau pulang pamitan Amin Abdullah bin Muhsin. Sekaf ini, mau oh, pamitan pulang Amin Abdullah, du'ulana, khayna fi balak daim, fi galbak, wana fi daawatak fi khalawatak, wajalawatak, ya Amin Abdullah, kita kata-kata, ya InsyaAllah, fi amanillah, fi hifatillah, usta da'anakumullah, oh. قبل الوداعه يا حبيبي لا تنسى يا عبد الله بن محسن ركق حقك في punya rokok di bawah tangga itu bawa jangan ditinggal di situ ya arifin فين يا علي انا كنا هناك ngomong apa sama inti jangan bawa rokok kalau ke Darim dia tua yang rokok, tapi jangan dibawa kalau sudah kesini Allah, na'amah orang darin Ya Wallahu ta'ala, alam, Adhani Abdullah, wakif ke datuknya Habib Alwi ini nah, Beliau berkata Gal Imam Ibn Hajar al-Haitami, Imam Ibn Hajar al-Haitami, Nafah an-Naboh bi Hobi Ulumeh, so, pernah mengatakan saya memperhatikan perkara orang Hadramut. Mereka itu inna humfa ala kairih bi khasalaten. Orang Hadramut itu melebihi orang-orang selain Hadramut. Ulamanya maksudnya, ulama Hadramut itu di atas Ngungkuli Ulama ulama selain mereka karena dua sebab, karena dua perkara. Yang pertama adalah bi tibimata amihim wa adamel khalat. Karena mereka makannya adalah makanan halal Makanannya makanan halal Dipilih makanannya Dan tidak pernah Bercampur dengan yang lain Jadi menyendiri Tidak pernah yang namanya terkontaminasi Dengan dunia luar Ya dunia Eropa Tidak ada, dulu tidak ada TV di sana memang Apalagi HP, tidak ada Sudah terbelakang sudah Negeri itu negeri Apa namanya istilahnya itu, ya sudah Tidak ada di atlas saja, tidak ada kok Satelit palapa itu sampai mendeteksi mana ini Yaman ini mana Ada Yaman tapi hati rambutnya gak kelihatan Subhanallah kayak negeri yang disembunyikan sama Allah Baru sekarang ini keluar Dimana-mana kan ada Habib Umar Karena Habib Umar itu yang pertama kali bawa itu Ya Gala Ba'dul Mufassirin, sebagian para ahli tafsir mengatakan Ketika ayat Allah Ta'ala dibacakan di hadapannya Wa'emminkum illa wa'riduha Tidaklah kalian pasti kalian akan melewati jembatan siratul mustaqim itu nanti Hatta Nabi, hatta Rasul, semua melewati jembatan itu Maka Al-Habib, sebagian para mufassirin mengatakan Illa ala hadramut Kecuali penduduk atau penghuni dari negeri hadramut Ya, mereka tidak akan melewati jembatan Shirath. <laughs> Datang melewati mungkin cepat jalannya begitu. Lidong kimashim karena kehidupannya itu sempit. Al-Hadramaut nah, enggak pernah hidup enak dia. Nah, kok sekarang mau hidup di akhirat kok enggak enak lagi? Ndak. Indonesia ada Tawangmangu, ya Ada Cemoro Sewu, ada Sengkaling, ya Ada Juruk Hmm, ada kebun binatang, ada ini, ada itu, segala macam, ada taman safari ah, Mahathir Al-Mud, ada ini wisatanya ya kuburan oh iya, di sana itu kalau intinya mau datang ke mana-mana, ya sama orang pasti dibuatnya ke mana? ke Zambal, eh, ke Maghagamnya Habib Ali ke Maghagamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masilah ke Nabi Allah itu wisatanya sudah ke Sinal Muhajir di Jaib Husaysah mau ke mana? Enggak ke mana, enggak ada bioskop, enggak ada. Enggak ada air mancur gitu, enggak ada. Pokoknya mereka ketika datang ke Jawa, ke Jawa sini lihat begini nih heran ini. Hadhi jennam dunyaya alwi. Ini surga apa dunia? Tidung kima anshihim, wajuri bolatihim dan karena buruknya atau volume pemimpin-pemimpin mereka, wakannu fugarohum layak kulo na min malik arni Orang yang miskinnya, tidak pernah makan dari harta orang yang kaya. Wakan warginya hum layak kulo na amwalasalati dan orang kaya yang tidak pernah makan duitnya para sultan Miskinnya tidak pernah ngatung sama orang kaya. Orang kayanya enggak pernah datang ke pintunya Sultan-sultan nah, ini selamat orang mereka itu ya Masya Allah Imam al-allama khatib asyarbini Nafa'an Allah bih wabi ulumihi fid darainya amin Yang mengalang kitab Murdun Muhtaj Dan mengatakan Inna awala bid'atin hadathat fil islam ada tadkir ilal jami' Bid'ah pertama yang terjadi Di dalam Islam adalah Mereka menunda-nunda untuk datang ke Masjid jami' menjalankan sholat jum'at Tepkir, itu berpagi-pagi Tidak ada itu, sudah Itu ada mutepkir, sudah mereka tidak lagi Jalan ke masjid jamek, tidak lagi mereka Hadir di jamek, berpagi-pagi Sudah tidak ada, di akhir zaman sudah tidak ada ini Dulu, para salaf sadah Ba'alwi dan para masyayikh dulu Mereka jangan lagi sembahyang Subuh, sembahyang isyaknya sudah di jamek Untuk nunggu jumatan besok loh sudah masjid jameh itu penuh di sholat isya. Jadi kayak hall gitu. Pada tidur, tidur, tidur, tidur, tidur di situ. Tidur duduk gini. Ya ndak, bagi ahabbah tidur untuk nunggu besok mau masjid ini penuh dengan sembahyang orang, sembahyang Jumat dimulai dari waktu mereka sholat isya sudah di jameh. Fa man humman subuh fil jameh. Sebab mereka ada yang sembahyang subuh di masjid jameh, sudah sembahyang subuh di sana sudah penuh. Falehada wasala as-saf al-awwal fi masjid Jami' Tarim bi Gahawil bi min mahallak. Sambi dulu kalau didapati ada orang yang sampai di saf pertama di masjid Jami' di Tarim sana. Di saf pertama didapati bi Gahawil bi ra'yi min mahallak. Kalau didapati ada begah bi Gahawil, Gahawil itu orang awam. Gahawil itu nama orang tapi awam dia. Nah, awam itu ada orang ulama datang ya kum min halaq kok itu sudah duduk, duduk di sini katanya ini kata tempat duduknya nah kok itu sudah duduk, duduk di sini kenapa katanya baatik bi bur min hirzihim ala safil awal tapi katanya jangan nanti duduk di saf awal tak kasih nanti nasi tak kasih beras 5 kilo 10 kilo 25 kilo tapi jangan duduk di saf awal itu nanti safnya anu nah itu marhaba ana nunggu ni saja ketika gahawil ana mau nunggu saja safnya yang ini, ini supaya enggak ditempati orang tapi jatahnya anak taal tiap minggu katanya sampai seperti itu mereka saking ngati-ngatinya enggak mau diduduki tempatnya. Sebaliknya soft awal itu dijamai terim kluhul muftiun didapati soft awal itu dijamai terim semuanya adalah para mufti yang duduk di soft pertama imamnya mufti khatibnya bin bangsa al khatib yang duduk di soft pertama adalah para mufti. Ya mufti ini kepalanya ulama kan. Nah. Kalaulah Allah Mahal Habib Abu Bakar bin Syahab, rahimahullah, rahmatullah berar, Abu Bakar bin Syahab, ini bukan bukan lain sama habib al bin Syahab lain lagi. Bin Syahabnya dari sisi yang lain. Lalu berkata, dahol tu ilah buldan katirah, kata Abu Bakar bin Syahab. Ini murtadnya haba ali habsi Shahab, ini. Habib Abu Bakar bin Syahab ini murtadnya haba yang paling laudai, abgori laudai, cerdas, masya Allah. Jadi duduk di masjid di robot haba ali yang paling depan dia duduknya itu mandang Habib Ali. Sebelum Habib Ali datang, dia sudah datang. Habib Ali pulang, baru dia pulang. Besok datang lagi dari Tarim ke Sawun. Gitu terus. Habib Kafin Syab. Beliau berkata, "Dakhaltu ila buldan katsirah, saya datang ke berapa banyak negeri, walakin ma wajattu jumu'ah kama jumu'ah Tarim." Tapi saya tidak pernah mendapati jumat seperti jumat di Masjid Jami' Tarim. Di mana-mana ada Jumatan nah, ada. Di Indonesia di Malaysia datang ke mana-mana dia. Tapi tidak pernah saya debatii ada negeri seperti Terim Jumatannya. Wakil adalah Alimah Abd Rahman dal Mas'urir Duaan Allah Alaihiyomal Jumaat. Baat Masalih Subuh Yomal Jumaat firmagalit yahurut ilah turbah. Habib Abd Rahman Mas'ur, sahab kita boyah itu. Yang sekarang kita boyah Mas'ar Sidin Duaan Allah Ketika hari Jumat, setelah beliau solat subuh di masjid. Uh, di hari Jumat di Masjid Jami terim fi maghalat yakhruj ila turbah, dia ngantongi apa namanya? gantongi kunci rumahnya, lalu kemudian habis bayang subuh wirid di Masjid Jami itu, dia pergi ke turbah Zambal. Dia pergi ke pemakaman Zambal. Wala asyrak illahu wa khalat ma yatul, dan setelah itu dia keluar ke baitnya, ia khod ma yataisar, dan masuk ila ath-thaharah wa yatawaddha dari masjid Jami Tarim subuh Wirid di masjid Jameh pergi ke Zambal sebentar pulang ke rumahnya mandi makan sebentar berangkat lagi ke masjid Jameh hari itu tidak ada ilah ibadah ya salaf dia salaf kita dulu barzaman dulu seperti itu warka arkaatin hat tak ilah ishrin rekah sampai dia sembahyang yarka itu sembahyang sunnah sembahyang sunnah dua raka'at sampai sembahyang sunnah dua puluh rekat atau mungkin bahkan sampai 30 rakaat, 40 rakaat. Arbain rakaat. Semua ba'dal Jumat dia ذهب ila Haudzat Al-Haddad setelah solat Jumat dia kemudian berangkat ke mana? ke Hawi sana. Ke Hawi di ma di makam Imam Haddad lalu dia hadir hadrahnya Imam Haddad di situ wa yaj'ila baiti lalu pulang ke rumahnya. Semoga la Sayyid Al-Hawi Al-Bin Syihab radhiyallahu anhu wa nahna aib alal wahad wahid nayaji wal khatib fi akhir khutbah. Haib A'lu mengatakan, kita ini aib, katanya. Masa ada orang yang datang ke masjid, khatibnya sudah di akhir khutbah. Wala akbar. Begitu kita baru datang, subhanallah ya. Allahu akbar, Allah, tinggal sebayang Jumlah saja dia. Aib, hadah. Mestinya dia sebelum khatib naik mimbar, dia sudah ada di masjid. Mereka bukan begitu. Sebayang Isyanya di masjid jamek. Sebayang subuhnya di masjid jamek. Wa zakar radiyallahu anhu al-habib Abdullah bin Alawi al-Idrus, Ridwanullah alaih. Dan beliau al-habib Ali juga menceritakan tentang al-habib Abdullah bin Alawi al-Idrus, Ridwanullah alaih. Kerana muwaziban Habib Abdullah bin Alawi al-Idrus Al ini adalah seorang ulama, di sini sana yang muwazib selalu mengerjakan alal arba'a raka'at sebelum Jumaat, Selalu mengerjakan sembahyang sunnah empat raka'at sebelum solat Jumaat. Wa karnai grafikul raka'at. Setiap rakaatnya dia membaca surat setelah surat Al-Fatihah 50 min qul huwallahu ahad. Dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Faarahullahu manzilahu fil jannah wa huwa fid Bahkan kata yang disebutkan Bahawa orang yang membaca surat Al-Ikhlas di hari Jumat sebanyak 50 kali di sembahyang sunahnya maka Allah akan memperlihatkan tempatnya di surga sementara dia masih di dunia. Aw ru'iyalahu atau surga itu ditambahkan di hadapannya samaqala inna sababa julus al habaib al bil faghi al ibn ibrahim tahtal manara fil janib al sharqi law kana ahad min ajadihim mutawallal ghadak wa kana yaji la jumaah yajlis habid dulu di tarim sana sebab duduknya habaib dari bangsa al bil faghi al ibn ibrahim di bawah menara masjid jameh itu disebabkan karena datuk-datuknya mereka dulu adalah ghadhi datuk-datuknya mereka dulu mutawallal ghadak dulu pegang gawi, pegang hakim begitu. Kalau hari Jumat dia mesti duduk di bawah menara masjid Jame. Datok datuknya Albilbagi, Albi Ibrahim. Wa idza tawah yaqum ma hadiq dia bersuwis عليه. Tapi kalau sudah mau sembahyang Jumat gitu, datang waktu Jumat, ya, ada berani ganggu dia. Datang, berdiri, eh Habib, ana mau tanya sedikit nanti. Ba'din, ba'dal Jumat nanti tanya, -tanya. Ini ada ada masalah ditangani nanti tangannya Fa'dil Jum'ah. Enggak bisa diganggu saya. Dulu begitu. Sumagala Sayyidi Al-Habib Ali bin Syihab radhiyallahu anhu inna wahidan ya gadima min Alawi ila Tarim. Qadima min Alawi ila Tarim fa'ajiba ba'dul habaib simatuhu wa gharahu wa sakinatu. Faghallahu tujalis man, faghalla ujalis Ahmad bin Zain. Al-Habashi Fagalhum wahad Mujala sahat al-fu'ul Tuzakkil u'gul Inna wahad Gadima min'a alawi Ila tarim Pernah dulu Kata Hewak al Syahab Ada satu orang itu gadi abagadam ya min alawi ila tarim eh apa namanya dulu itu orang zaman dulu datang dari dari dataran yang tinggi begitu menuju ke tarim sana menuju ke tarim ke kota tarim fa ajiba ba'dul habaib simatu wa lalu habaib-habaib di itu merasa heran dengan Raut wajahnya, dengan Tampilan wajahnya, dengan nama baiknya Dengan wagarnya, kehormatannya Sakinahnya Saking sakinah, tenangnya Ya wagarnya dia Kehormatannya dia, dia pakai begitu Sampai habaib-habaib tadi itu merasa heran Begitu, ini orang awam Bukan alim Awam, tapi kok mengherankan begini Wajahnya, menyiratkan seperti Ulama' begitu, enggak mereka bertanya Fagalullah tujalisman saya bertanya, kau ini pernah duduk dengan siapa? Kok wajahmu menyiratkan seperti wajahnya ulama' begini? Faqala ujalis Ahmad bin Zain al-Habshi Saya pernah duduk dengan Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habashi Sampai kata yang arang kita pada risalatul eh, Bahkan kata Sayyid al-Habib Umar Fa'idha al imamul mahdi Awalu man Awalu ma sa'al Awalu ma yas'al An risalatul jamiah jika nanti nampak atau muncul nanti bahar Imam Mahdi faawwalumaysal yang pertama kali akan disoal oleh Imam Mahdi satu, ya apa yang kau ketahui tentang riat bersalah terjemiah il habib Ahmad bin Zain Habshi. Tak tanya minhaj, tak tanya mukadimah al-durmiyah, tak tanya zubdat, tak tanya ini, tak tanya itu. Perisalah jamiah yang ditanya. Sebab namanya Imam Mahdi al-muntazar, ya fagallhum wahad mujallah fuhul tuzakil 'ujul kalau sudah orang itu satu orang duduk sama orang yang fuhul rijal Fuhul itu fuhul itu rijal rijalullah Itu fuhul laki-laki yang laki-laki ya katanya al-ilmu dzakar wala yuhibbu illa dzukramanur rijal ilmu itu laki-laki dan tidak ada yang mencintai kelaki-lakian ilmu kecuali memang orang laki-laki Katanya, Hatta perempuan kalau perlu berengosan, Tidak apa-apa Sangking hebatnya laki-laki Jadi orang kalau punya ilmu itu punya tameng Di, Disegani oleh orang Kalau tidak punya ilmu diremehkan orang dia Tidak dihormati sama orang Tapi kalau dia hatta dia orang biasa Tapi alim dia Dia akan disegani, dia akan dihormati Wahat mujahal satil fuhul Tuzakkil ugul Salah satu orang Mujala satul fuhul Duduk sama orang yang laki-laki Betul Alim Laki-laki Dan dia orang besar Orang arif billah Tuzakkil ugul Duduk sama alim itu Bisa menjernihkan akal Tapi duduk sama orang yang Bukan fuhul Fuhul ada tuwassikhul ugul Itu Motori akal itu Jangan, jangan duduk semua orang yang jelek Perangainya, jangan Duduk sama orang yang alim Dan dia berakhlak mulia Tawaduk Sama setiap orang dia hormat Menghargai orang Cium tangan Ketemu orang Ini sekarang anak muda-muda ini Yang Ustadz heran itu Baru belajar alif bengkong Belajar baca kitab Bisa baca kitab Ketemu sama Ustadznya Salam tangan kiri Assalamualaikum eh, Ini gini Ya tak? wala di kubur, wala di hawal, wala lagi ini enggak boleh begitu. Jangan sampai seperti itu ya. Belajar boleh di mana-mana ya. jangan pernah kau merasakan engkau adalah orang yang alim karena ilmumu. Orang orang itu nanti akan derajatnya terakhir akan di dalam surga kan? Sudah kalau kau masuk surga berarti kau beruntung. Tapi itu pun kata Habib Ali bin Syahab, jangan pernah kau merasa dirimu sudah mulia karena kau sudah ada di surga karena iblis itu dulu pernah di surga tapi akhirnya dilaknat sama Allah Ta'ala jangan pernah merasa begitu ya Abu Jahal itu lahirnya di mana? di Makkah kota paling suci di dunia ini di Makkah Tal Muqarrama tapi akhirnya jadi apa? jadi musuhnya Rasulullah bahkan lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa Bahkan disebutkan sama Habib Ali Habsi, Fir'aun al Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam Ashat min Fir'aun Musa. Habib Ali, Fir'aunnya Nabi Muhammad itu lebih jahat daripada Fir'aun, Tutu'angka'amunnya Musa. Tutu'angka'amun namanya. Fir'aunnya Musa itu namanya. Tutu'angka'amun. Jadi, tidak boleh kita sampai mengatakan diri kita lebih daripada yang lain. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makhlasar. يا لطيفا بالعباد ألطف بنا وحمل بلاد ورحم عبيدك يا جواد قبل تبرم والفساد بحق تنزيل جواد تحيي البلاد مع العباد. ربي ورحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤخذ منجنى إنك لطيف بك يا لا كيفا في <تصفيق> العمان يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرام وأهل الوفاة إذ عبايداً قد هفاح يرمو ضايع <تصفيق> للمعاد <تصفيق> سعيد أقابل محمد بخير عايش في الحياة وحسن خاتم المستجد يلا تفهم للعباد عرض دينها وحمل البلاد وعن دينها يا جلالك تماما وان اشه ما صلاته على الرسول ما لها باغ في الفصول والآل قد استعانتك ربي لا إله إلا الله على مدوات قلبي لا إله إلا الله وحل عدات كربي لا إله إلا الله انظر إلى الغم ينجل لا إله إلا الله دق وفضلك وبروت لا إله إلا الله جوابت الله، يخشى وذكرك وشكره لا إله إلا الله نازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله أبقيني كل خيري لا إله إلا الله اجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله اخدم بالإيمان الأجاب لا إله في كل حالة. لا إله إلا الله وصلِّ في كل حال لا إله إلا الله عالمُزِل الظَّلال لا إله إلا الله من كلامه الرَّجال لا إله إلا الله رحمةٌ الهدى الدال لا إله إلا الله الحمد لله الجُكر لا إله إلا الله لَنِعَمٌ مِنْهُ تَتْرَاه <تصفيق> ما جهزرا وجهرا لا إله إلا الله راب ولا وصلاة لا إله إلا الله يا علي أبو علي وقوة علي وشير الله يا علي و أبو علي و أخو علي و شير الله يا علي و علي و علي و الله يا علي و علي و علي و الله يا علي و علي و علي و الله Allah Ya Gibr Al Qobul Walik Wara Sulah Al Qolail. Allah Ya Gibr Al Sulah. An Nallah Yiftah Alin Wa Al Jamil Talba Bil Hutuh Al Munuh Wal Rasulah Al Qolail Al Qalb Al Jasad Wal Ruha Tuhut Al Nusuk. Wa Asan An Nallah Yajaluhu Min Al Ulama' Al Amiluhu Min Al Ulai Al Salihin Min Al Adgiyah Min Al Ulama' Abin Al Fuka' Abin Al Sulha Abin Al Mujba' Abin Al Alimin Abin Al Alifin. كوليه بن صالح جامع شامله من خيرات الدنيا والاع الاخره فعلى من نواه ودعبه حبيب علي علما نو سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ والى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي اسرار الفاتحه رب العالمين امين Allahumma cill wa sallim ala siri Muhammadin miftah babbir rahmatillah. Adama fil mala salatan wa salamanda'iman ibda'amul qilla. Wa ala alihi wa sahib. Allahumma j'alfi taatika farahi wa sururi wa bi marzatika jamia umuri. Allahumma ya'alam bi halati wa manzil أقضي جميع حاجاتي وفير ذنبي وسعيدي وتجاوسي أن خدي وزلاتي وتجب الجميع حسناتي وزمحي فيما الله وما يدي وقمني في دواني سدادي وسلب بزبيل نجدي في حياتي ومامتي الله هم إني طامعا في في رضا levan qada faqd ibni min auliya asluk bi sabilahudara wa alhiqni bi aswa wasallallahu ala sayidina muhammad wa kertas yang dari kalam sarap yang sambil kehilangan ana ya ya ini selalu dibawaannya ya selalu ya